Make wine so great again Make wine Velkommen til, Ole. Tak for det, Flemming. Ole Bjerg. Ja. Ikke Ole fra Bjerget, men øh, det ligger jo faktisk lidt i øh, familien. Og øh, den her julepodcast fra Vandsted. handler jo netop om, sjovt nok, Vandsted og omegn. Mm -hmm. Og der har dit efternavn faktisk en, øh, en historie øh, til. Og øh, grunden til, at jeg også ligesom... Øh, fik dig ind her, det er fordi, at øh, jeg læste en bog, som du har skrevet, og så fortalte jeg dig, at øh, jeg ikke helt sådan fik den, og så da du sad og forklarede, så var det sådan, det var spændende, det her, Det er jo vildt spændende, hvordan kan jeg glemme det? Så derfor så øh, håber jeg også, at du har lyst til at snakke lidt om den bog, du har skrevet, der hedder A Man, den er skrevet på engelsk. The Meaning of Being A Man. The Meaning of Being A Man. Yes. Yeah. Jamen det vil jeg rigtig gerne, jeg vil gerne både snakke om Rønsted og, og The Meaning of Being A Man. Fantastisk, og så, og så vil jeg lige sige, som jeg sagde i går til min forlovede Linda, som er hende, der har lavet jingling der, som ja. har hørt. <laughs> og mens vi sidder og taler, så sidder jeg og kigger ud til højre her, ud af Flemmings vindue, og så ser jeg min søn, som er i gang med at møge med nogle fliser og ja. sådan noget der. Ikke... går faktisk larme og larmer fuldstænd... og generer vores podcast. <laughs> ja, lige præcis. Så, så det er bare godt. Og jeg vil simpelthen sige, i går, der, der slog det mig lige da jeg sad der og bladrede i bogen, og så tænkte jeg sådan, okay, så nu skal I ind og tale om... Min bog her, The Men, of, of Man, som er of Thrones, som er sådan halvfilosofisk, kan vi vist godt sige. Der er sådan noget af det sådan tunge, filosofiske skøts, og sådan noget i den, og Heidegger, sådan ja. en af mine favoritfilosoffer. Ja, det kan jeg. Og det skal jeg så ind og tale om på en podcast i Vrandsted. Og det, <laughs> hvis du havde sagt det til mig for fire år siden, så havde jeg sagt, I think not, men altså... Det er jo sådan, at når ånden tager en, så sker der alt muligt mærkeligt i ens liv. Så nu er jeg landet her, og, sådan, og det er bare fantastisk, ja. det, jeg elsker sådan noget, jeg, jeg elsker det. Sådan det her lokale, og så blandet med, med noget andet. Hvem er du, Ole? Altså, øh, de fleste kender jo sådan godt øh, Ole Bjerg, i hvert fald i de kreds, hvor, hvor jeg øh, kommer. Øh, selv min... Øh, familie og sådan venner og sådan noget der, kan jeg sådan godt... Nå, men Ole, det er ham, ham CBS-professoren der. Så du er kendt i, rundt omkring <laughs> ja. i, i det ganske land, men det er jo ikke sikkert, at de kender sådan den rigtige Ole. Je, det, nej, altså det er også den rigtige Ole. Ja. Altså, det er også den rigtige Ole. Jeg har egentlig sådan... Øh, mm. Jeg på mange måder en, sådan befunder mig godt, sådan i min karriere også i sådan det der sådan halvt liv og sådan noget. Der. Ja, ikke? Det, det har egentlig været befundet mig godt. i, at have, Og egentlig, egentlig ikke sådan følt, at jeg skulle lave om på mig selv for at være i det. Nå. Så det er ikke sådan, hvis jeg har været i fjernsyn eller i radio. Selvfølgelig er det en sallig version af mig, men det er ikke sådan mm. en, der ligesom står i modsætning til, hvem jeg er og sådan noget. Du er ikke en, der påtager der så sådan. Øh, roller, øh, ikke, ikke, ikke sådan øh, det, det, altså, det er så min øh, oplevelse mm -hmm. er der min, øh, min, min datter går på CBS i, i øjeblikket, så det giver sådan lidt credit, ja. at, øh, at jeg er sammen med øh, den tidligere CBS øh, hold op, okay, når der er simpelthen stadigvæk noget stjernstå, der jeg lige sådan ja, <laughs> ja ja, det giver lidt det giver lidt, det giver lidt. Ja. og nu snakker vi lige med, altså jeg tror faktisk nu er jeg jo, jeg kommer fra lykken som er 5 km fra brændstedet her. Ikke? Ja. Og mine forældre bor stadigvæk i Lykken, og min far, eller både min far og min mor, var lærer på Lykken Centralskole. Deres, deres, stort set hele deres arbejdsliv, og hele min barndom, og, og jeg har haft min far i skolen. Så har du haft din egen far som skolelærer? Ja, ja. I, som klasselærer i Klasse. 6-7 år, ja. Nå, hold da. Og min far, han er en, han, det er min mor også, de er begge to altså, meget dygtige lærere, og begge to er også meget veldige lærere. Og det var det. Jo, det. Jo, det var jo heldigt, heldigt for mig, ikke? fordi Prøv at tænke, hvis man, altså, hvis man har sin far i skolen, og så alle de andre unger hader ens far, det ville for, Men sådan var det ikke. Altså, alle, altså jeg så få gange, hvis overhovedet nogensinde, jeg har hørt nogen tale dårligt om min far i sådan lærer gerning. Altså tværtimod, så møder jeg hele tiden folk, nå, tag over. Så har de altid en eller anden historie om et eller andet. Han laver alt muligt, alt muligt spas med ungerne og sådan noget, altså, de har altid en eller anden fortælling, eller en eller anden historie om ham. Mm. Så her er jeg faktisk næsten mest kendt for at være Tavjærs søn. <laughs> <laughs> så, øh, øh, ja, så det er, også, altså, det er også, hvem jeg er. Jeg er selvfølgelig min fars søn, og så, så er jeg selvfølgelig også mig selv. Altså, mm. og, Øhm, og jeg, jeg tror noget af det, der sådan har blevet hos mig, sådan hele mit liv. Altså, jeg, da jeg boede i Lykken, jeg var glad for at bo i Lykken. Altså, jeg havde en god barn af Lykken, og så samtidig havde jeg hele tiden sådan en, man skal kalde det udlængsel, men jeg var, sådan, jeg var sådan fascineret af det der med, at jeg kom til større byer. Først var det Jørgen, og så var det Aalborg, og så var det København, osv. Så, så, så det var altid sådan optaget af det, eller jeg godt mærke, at der var noget i det der. Mm. Og da jeg så kom til København, og jeg flyttede til København, da jeg var 20, der, og begyndte at læse, og, og kastede mig ligesom ud i det der byliv, og det akademiske liv, og alt hvad der ellers er i storbyen. Mm. Men i det der bevarede jeg altså også samtidig min kærlighed til lykken, og til kærlighed til det her små, eller lille samfund, og sådan noget, så egentlig er altid sådan... Jeg synes egentlig, at jeg har god til at befinde mig i begge dele. Jeg har jeg kan huske, at der var nogen. Den jeg flyttet til København, så var der nogen af dem, der også var flyttet fra Jylland og sådan noget, så aldrig næsten ikke blive færdige med at tale dårligt om der, hvor de kom fra. Det var bare sådan, at jeg, jeg vokset op i herning, og det var bare så dårligt. Og bla bla, bla Og København var bare så godt og sådan noget. Og sådan havde jeg egentlig ikke jeg havde sådan, København var super fedt. Men det er lykken også. Ja. Øhm, og nu er jeg så kommet tilbage igen. Øh, og bor ikke i Lykken, men jeg bor på. Ræste Østerhede, som ja. er sådan 8, km, 8, 9 km fra løkken. Øhm, og og et par stenkast fra, hvor vi sidder nu, ja, ikke? Altså, ja, det er rigtigt. Ja. Det er jo bare forstaden til rynste. For, forstaden til er ja, det er nemlig korrekt. det er korrekt. Ja, øhm, yeah. så jeg tror, det er noget af det er, at det er, jeg er egentlig ret god til sådan at være i forskellige verdener. Mm. Øh, og det har jeg sådan egentlig haft det hele mit liv. Ja. Så det er et svar på dit spørgsmål hvem jeg er. Ja, du er stille og rolig. Altså, jeg, jeg, jeg må også sige, at jeg har jo glædet mig til at uh, hænge ud med sådan nogen som dig og Kasper og mm. alle de andre spændende folk, der er heroppe. Ikke? Og, og så, så når jeg har mødt sådan dig, så, så er det bare sådan stille og, og, og rolig og, og jeg er sådan, om skal vi ikke sidde og intellektualisere eller snakke ja. eller lave et eller andet? <laughs> altså og, og, og, du går bare sådan omkring dine ting, spiller lidt musik og ja, ja. men det gør. jeg. Og ja, men jeg vil også gerne. Det. Altså, jeg er rigtig glad for at være her på på podcasten. Og jeg vil også sige sådan, skal du ikke nu vil det handle om dig, men jeg kan mærke det der med nu. Altså nu er du flyttede her til egen, og... Og din ven Jovan er også kommet, og sådan noget, og jeg kan mærke, at det glæder mig også rigtig meget. Mm. For lige så glad som jeg er for at være her, jamen, så er der også nogle af de der københavner-ting, som jeg på en eller anden måde savner, eller også gerne vil have i mit liv. Og det er jo noget af det, du bringer med. Ikke? Mm. Altså, så laver du sådan en podcast her, hvor vi ja, sidder lidt ikke hovedagtigt mm. Og det kan jeg også godt lide. Og, det, og, øhm, og, og der er også noget af det, jeg har savnet og savner. Et eller andet sted uh, her. Altså, Der er sådan ting fra mit gamle liv, som jeg savner. Uh, ja. Ligesom med din uh, bog, vil det så være fair at sige, som jeg ikke forstod. At, og jeg gav det ikke nok, fordi at, uh, historien er jo også, at, at uh, jeg skulle holde foredrag uh, til en manne weekend. Og så tænkte jeg, at jeg skal lige have lidt... Uh, det kan måske give lidt inspiration. Jeg havde, mm. Vi havde været sammen, og du havde givet mig bogen. Og så, øh, og, og så nåede jeg ikke så langt før, at jeg blev sådan lidt frustreret, fordi at jeg ikke rigtig fangede den der filosofiske øh, mm. vinkel øh, på det. Og, øh, og, og så da vi sad og snakkede, så mm. sagde du så også, at det er alle de indledende stregøvelser og, og sådan noget. Der, ikke? Men kan, er det fair at sige, at ligesom din bog er øh, godt sådan, øh, pakket ind? Så er så er du som person også sådan en en, nærmest sådan en en pakke man man åbner ikke, fordi når man så først får slået kløerne i dig og får åbnet øh, samtalen, så er der det er sådan jeg oplever, det, så er der bare dyb og der er vid og der er hvad skal man sige modholdenhed i forhold til at lade den anden komme til øh, til, til fadet med synspunkter og, og, og sådan noget vil, vil det være fairt at sige. Altså det er jo et kæmpe kompliment, så det og det lyder dejligt og sådan vil jeg også gerne se mig selv så det. Ja, det tænker jeg det er det rigtigt, ja. ja. Uh, og jeg tror en, en ting jeg er blevet velsignet med, altså det er at jeg jeg har ligesom, jeg har haft et rigtig fint en rigtig fin karriere. Og jeg har egentlig sådan opnået altså sådan de ambitioner, jeg egentlig havde, at drømme, at sådan arbejdsmæssige drømme, jeg havde, dengang jeg var i 20'erne. Jamen dem har jeg egentlig indfriet. Altså jeg har skrevet bøger, mm. jeg har været i fjernsynet, mm. jeg har været i radioen, jeg har været i New York og alle mulige andre fine steder mm. og til konferencer og tal for flere hundrede mennesker og sådan noget. Mm. Og alt det, der har prøvet, og det har været skide godt, og det har været skide sjovt og alt muligt. Mm. Men jeg har også sådan, jeg kan også mærke sådan nu, der er sådan nogle horn, der er blevet løbet af mig, ja. at jeg, jeg har ligesom bevist det, der skulle bevise. eller sådan. Og det betyder også, at jeg ikke sådan, jeg behøver ikke sådan altid lige at give den fuld lige Nej. fra starten i alle mulige relationer, fordi de behøver jeg egentlig ikke sådan og ja. Og så tror jeg også, altså. Det er nok også sådan en ting, jeg har taget med mig fra, fra, fra at vokse op heroppe i, i Nordjylland. Det er sådan, at man. Man gør sådan lidt en dyd ud af lige sådan. Og lige vent lidt, inden man presser på. Og lige vent lidt, inden man viser sin hånd. Og det er lidt det samme som, når man. Jeg har også, en af de bøger, jeg har skrevet, den handler om poker. Og det gør man jo også i poker. Ja. Altså. Der skal man heller ikke. Der skal du heller ikke bare måve frem lige fra starten. Du skal lige sådan se de andre spillere an. Ja. Af, hvor gode er de, og hvordan de spiller de, og sådan noget der. Ikke? Og så sidder man og venter, og så sidder man også og venter på, at man får den rigtige hånd. Ja. Og når du så har fået den rigtige hånd, og øjeblikket, det. Så hakker du til, ja. og så hakker du igennem. Ja. Øh, og det tror jeg også det er en ting, du har, altså kan fornemme herop, ikke? Ja. at Når du møder folk fra og sådan noget, ikke? du skal ikke... Du ikke starte med at fortælle dem, hvordan de skal leve deres liv, og her kommer jeg, og så videre, så videre osv. For hvis du gør det, så nikker de. Så vil de bare nikke og sige, ja, ja, fint nok, og sådan noget og så hører du ikke mere frem. Eller for, så, fordi så bliver du bare sorteret fra. Jeg tænker, det gider de ikke. Men hvis du starter med at lytte og sige, nå, hvad laver du? Og nej, det er spændende, og fortæl mig om det, og dum, dum, dum, Og, dum, dum. og så venter du. Og så er et eller andet så kan det være, at de begynder at spørge til dig. Og, øh, og også hvis, man, hvis folk her, hvis de mærker, at du har respekt for det, der allerede er. Ja. Respekt for den måde, ting allerede gør. Det er ikke det samme, som man ikke kan gøre tingene på en ny måde. Det kan man godt. Men man skal ikke fare frem. Og bare ligesom. Jeg tror, det er en af de ting, nu springer jeg lidt sådan i, men det er bare det, der sådan kommer til mig, fordi det, og det er også noget, det jeg beskæfter mig med tidligere i mit, mit, mit, mit arbejdsliv, det her sådan noget med, det er sådan noget med vækst og med landbrug, eller sådan øh, økonomi, og, og landbrug er jo økonomi, det er sådan den basale form for økonomi, hvordan producerer vi ting og sådan noget, ja. øhm, og, og, og så kommer jeg ind sådan noget med bæredygtighed og sådan noget der, og i det den der bæredygtighedstankegang. altså på den ene side, så er der meget rigtigt i det. Altså, der er meget rigtigt i, at ja, den måde, som vi dyrker jorden på, og sådan, at det, er, det tror jeg ikke er, er skidegod, og det er ikke skidegodt at heller ikke nogen gift ned i, og så videre, så videre. Det er rigtigt nok. Problemet er, at den måde, som den her københavner, meget københavnerborrende bæredygtighedsideologi, mm. den så ligesom bliver spredt ud over landet, det er uden respekt. Mm for det håndværk og det hårde slid og alt muligt andet, som allerede ligger i landbruget. Ja. Og, det der, og det er derfor, det er ikke... Altså det, det, det, det, er derfor, det er en af grundene til, at, det ikke er, at vi ikke har fået greb om den der omstilling på en ordentlig måde. Mm. Det er fordi, det, man har bare mødt de her landmænd med fordømmelse og alt muligt ja. andet. Og der, det har jeg jo siddet i København og hørt eller eller hvem det ellers har været, der mm. talt på den måde. Ja. Og så fordi jeg kommer herfra, så har jeg også hørt det. Jeg ved godt, hvordan det lyder i en landmands ører, og det der klimahalløje der, ikke? som man bare trumler ned over alt muligt. Øh, I stedet for at sige, start med at sige, okay, man kunne starte, man kunne starte i stedet, det er også noget, det, der interesserer mig, det er det her med penge. Man kunne starte med at sige, hold op, I har godt nok en stor gæld. Det må være træls. Eller, eller hvordan er det at have så stor en gæld? Eller mm. hvordan har I du oplevet det der med, at, ja, at for at din søn kunne overtage gården, jamen, så skulle han gældsætte sig for 100 millioner. eller sådan Noget i den stil. Ligesom mm. starte der. Mm. Og så den var fra, at om ligesom, kunne vi finde noget andet mod et eller andet. Ikke? Ja. Men i stedet så masser man bare på. Øh, Nå... Øh, Nå, det var det, kom bare lige ud i klima debatten også, som yeah. er super aktuelt, som garanteret også kommer til at snakke lidt mere om på, yeah, yeah, det på podcasten her i løbet af december. Yeah. Yeah. Men, men det er sjovt, fordi du, griber, du foregriber mig lige det, og sådan synes jeg faktisk ofte, når vi to snakker sammen. Så når jeg sidder og har en tanke, så sætter du nogle ord okay. på. Og jeg sad netop med den der, jamen, fordi vi snakkede om dig, ikke? og skismet er netop, at du er uh, både no nordjød eller venbo uh, fra lykken af, og så, uh, og så er du også sådan en uh, sådan lidt uh, international eller uh, national uh, karakter og professor ved et universitet og, og sådan noget. Ikke? Og, den, og den, uh, den der samme uh, blanding, den uh, bliver selvfølgelig, når du så er her i Vandsted mm -hmm. og, og Årmej, så, uh, så, så, så er du selvfølgelig fuldstændig bevidst om uh, rammerne, mm. og, og i tale sætter dem også. Så derfor, når jeg så sidder og beder om at vide, hvem er Ole, ikke? Og det er, jo, det er jo københavneren sådan der, der, der møder uh, nordjøden, ikke? Nå, men nu skal du bare udæske dit hjerte her i, mm. i min podcast. <laughs> og, og jeg vil jo så også sige, at, at jeg har en lille, hvad skal man sige, en, en lille fordel i forhold til andre uh, gåseøjne københavner, som kommer til, uh, til området her. Fordi at jeg var jo jeg var opvokset i... Jeg er født inde på Rigshospitalet i København, opvokset i København, og så da jeg var 10 år, så flyttede mine forældre, min mor og min stedfar, flyttede til Silkeborg. Og så var jeg Københavnerstang mm. i 2-3 år. Og min lillebror, som var... Jeg var 10 år dengang. Min lillebror, som var 3 år yngre, han snakkede jysk fra den ene dag til den anden, og, og det irriterede mig grundigt, at han var i stand til det. Så han var aldrig nogen Københavnerstang, men jeg var det der, og det var... Det var hårdt, og jeg lærte også dengang var Selkerborg mindre end den i dag. Jeg lærte det ligesom lidt på den hårde måde, at man skal ikke bare komme her og være mm. ny og være, og være fræk og, og den bruger jeg også, når jeg øh, kommunikerer eller sammen med folk her i, øh, i vandsted omgegnere og, og, og, og, og i, i hele øh, Venbrug, øh, eller i hele vandsysselområdet. Om, om, mm. Fordi at, øh, den, den der respekt, den, øh, altså den, den, det er jo den, man savner i virkeligheden i, i København. Det respekten for, du sagde det så fint, det der er. Mm -hmm. og, og den der måde at, øh, at komme stille og roligt med tingene. Og når man så først får åbnet øh, gaven op, ikke, så, er bare, så er der bare sådan en diamant indeni. Ikke? Altså, så er der mm. så, så, meget, så mange skønne ting øh, ved det og det er jo altså det er jo i virkeligheden skismes mellem lidt mellem centralisering og decentralisering, ikke hvor alt skal ind og være du ved, styrt af kejseren ind i hovedstaden og så resten det er bare undersorter, og som skal ja. falde ind i, ja. i i pyramiden så at sige hvor at, at det her med at vi har respekt for det eksisterende, at vi tænker før vi vi taler, at vi ser på, spørger dem, hvordan gjorde I sidste år, hvordan gjorde I for ti år siden, ja. inden vi bare går i gang med at øh, lave nye klimalov, ja. for eksempel. Det er også det, der går galt inde i Folketinget, fordi når de laver nye lov, så er der sådan et høringssvar. Det er, det er sådan en demokratisk ting, vi, vi har, at, at Folketinget skal, mindre det er en hastelov, og det er meget Aha. vigtigt, at corona osv., så, så behøves de ikke at gøre det. Men ellers så laver de et høringssvar. Og så kommer alle interesseorganisationerne med deres øh, høringssvar. Og det høringssvar, det bliver fuldstændig ignoreret. Så det der, det er centraliserings-københavner-måden mm. at, at gøre det på, men heroppe i uh, Ventsyssel, der gør man det på en, uh, på en anden måde. Og den, uh, den satte du nærmest bedre ord på, end, uh, end, uh, end, end jeg gjorde. Og, mm. og tak for det også, fordi det gjorde mig bevidst om, at jeg ikke var sidde her og forvente, at du sidder og Ja, det kan jeg godt. Kom så. Kom så med. jeg venter bare på, at du spørger til bogen og så starter båndoptageren. Har du hængt en nisse eller et eller andet? Kom så. Det har jeg ikke, nej. Det har, det har jeg ikke. Men jeg har gjort. Jeg har sagt på nationaltv, tv, at kvinder kunne føde børn. Det tror jeg det er sådan uh, mit ekvivalent til det der. Du har sagt på nationaltv, tv, at kvinder. Ja, var dengang jeg begyndte. At, jeg, jeg har interesseret mig for. Skal vi jo gerne med det her mand? Ja, lad os da kaste os ud i det. Altså, og i virkeligheden så... Hvis ikke jeg kan få dig til at udøske dig mere. Jamen, jeg, du må gerne spørge om halvmuligt mulige døde i til. Så kan jeg jo se, om jeg... Nej, men altså... Så sidder vi lige kigge på min søn derude, der render. Og han er 21 år. Ja, nu er han gået ind. For det vil vi ikke lige se om nu. men han har mm. jo gang med at skære en flise over. Ja. Nej, han er 21 år gammel. Og min interesse... Eller... Jeg skal sige, min interesse for det at være mand... Mm. Starte ligesom. Jeg har jo altid været interesseret mig for at være mand, Det gør man jo. Det gør alle mænd, eller mm. alle drenge, og alle mænd interesserer sig for det, uanset om de så er bevidste om det eller ej. Nå, Men i hvert fald, da min søn var lille, så skete der nogle ting. vi, Hans mor og jeg, hans mor, som i kommer fra vanstedet. Øhm, ja. ja. Vi gik fra hinanden, og der var alt muligt konflikt, og. Ja. Øh, Forældremyndighed alt sådan noget der, ikke? Øhm, og det som det gjorde ved mig eller noget af det det gjorde ved mig det var at det ligesom gjorde at jeg skulle blive, meget, altså jeg skulle blive tvunget til på en eller anden måde at ligesom forholde mig meget til men hvad vil egentlig sige at være far hvad vil det sige at være mand fordi jeg også blev mødt af et system som jeg havde ligesom lært på universitetet, at åh det er mændene der er de onde og det er kvinderne er stakler og feminisme og alt muligt det havde aldrig bidt på mig Altså, det var ikke noget, der sådan, jeg taget ind i mit hjerte, men det var, bare det. Det var ligesom det, der var. Mm. Det var det, de talte om. ikke? Mm. Nå. Og så stod jeg på det her forældremølgesystem og oplever så bare, det er på stik modsatte. Ja. Altså, bare sådan, ja, øh, at blive ja, kværke, altså, ja, eller, det, det var svært, ikke? Ja, Nå. ja. blive tørtumplet i et ja. system, som øh, ikke rigtig tager ja. hensyn til... Og det var ja. sådan min, i den her tid taler vi meget om det der med at vågne op. Mm. Det var min opvågning. Altså jeg, jeg husker, vi havde været til det første møde inde i, jeg tror dengang troede jeg jo, at staten var min ven. Ja. Så da vi havde problemer med at få aftaler omkring sammen med, og sådan noget der, så tænkte ja. jeg, så jeg jo historier om at alle mulige fædre, der ikke ville deres børn og sådan noget. Så tænkte jeg, jamen, mm. hvis jeg går til min ven staten og siger, jeg vil rigtig gerne min søn, ja. vil I ikke hjælpe os med at få en aftale her og sådan noget. Så vil de rulle sådan en rød løber ud og sige, altså, du griner, og det er godt for det, og fint, Flemming, altså, men det er gang, jeg, jeg laver ikke engang sjov her, Nej, men du må jeg gerne det, grine, det, du jeg må ved det. gerne det. grine. Jeg, ved det, jeg, jeg troede det er virkelig, Flemming, ja. jeg troede, jeg troede, de ville sige, ej, hvor er det dejligt med en far, der tager ansvar her, ja. og så videre, så videre. Ja. Og så kom vi ind i det, dengang hed det vist nok statsamtet, tror jeg nok ikke, mm. og så var vi til sådan et møde, hvor jeg bare, jeg var sådan, det var sådan en, Mellem ting mellem et, et, et retsmøde, en terapisamtale og en voldtægt. Ja. Altså, det var sådan i blandet sammen. Ja. Var, og, jeg, og jeg var sådan blev fuldstændig rykket rundt, og da jeg kom ud derfra. Jeg kan huske, at jeg stod ude på borgergaden eller øh, hvor nu var han mm. øh, i københavn der, og så stod jeg sådan og kiggede op på himlen eller sådan en og så var jeg bare mærke, nu er der sket noget. Altså, der er sket noget med min, ja. og, det, og det tog mig flere år efterfølgende at finde ud af, hvad det så var, der var sket. Ja. Men jeg kunne mærke, nu er min, mit verdensbillede er anderledes. Og det var der, jeg vågnede op. Hvilket altså, er det, kan det du også tale om i? Ja, det, er, han, har, det er, han har været han har 21 år. Det er 20 år siden sådan på det lav. Mm. Uh, og en af de ting, jeg vågnede op til, det er jo, det var, at staten er ikke din ven. Mm. Staten er ikke min ven. altså Og det er der så er kommet forskellige lag på. Altså, hvad vil det så sige, og hvorfor er den ikke det, og hvordan er den ikke så der, videre, osv. Så videre. Øhm, men det gjorde også noget med i det her med at øh, være en mand. Fordi jeg fandt ud af, at alt det der feminisme, Haløjde, som altså, mm. jeg har lært på universitetet, kunne ikke bruge til en hue. En fin. Tværtimod, så var det. Blandt andet det, der var skyld i, at jeg blev fuldstændig ja. omkaldt færdig, eller fuldstændig kværk inden i det der system. Mm. Øhm, Nå, no, og så den her. Hvad skal man sige? Interesse, altså. Mm, ja, hvad skal man sige? Interesse eller bevidsthed om. Hvad vil det sige at være far, og hvad vil det sige at være mand? Og, mm. øhm, Heidegger, nu springer jeg lidt igen, men mm. altså, sådan, en af de eller den filosof, der spiller den største rolle i mit bog, der er det er en, der hedder Martin Heidegger, som sådan er min favoritfilosof. Og han siger sådan noget med, at han har sådan noget med, at de, der er nogle ting, vi ligesom tager helt for givet, og så er det først, at det øjeblik, de går i stykker, at vi bliver bevidst om dem. Hvis man tænker på ens ben, man tænker egentlig ikke sådan over, at man har et ben, mm. men hvis det brækker, mm. eller hvis man får hånd i knæet, så bliver man pludselig bevidst om, ens ben. Ja. Og hvis det går så vidt, så at man får skåret benet af, altså hvis du vil vide, hvad er et ben, ja. så skal man jo ikke snakke med en, der bare har ben, og så skal man snakke med en, der får skåret benet af. Ja. Fordi han ved meget om, hvad det vil sige at have et ben, for han har prøvet ikke at have det. Mm. Og det er det samme med det at være far. Altså at i det øjeblik, de, du oplever, ligesom, der sker et eller andet, at den relation på en eller anden måde bliver brudt, eller det, det gør den jo ikke, jeg er jo lige så meget far, men altså det bliver svært og sådan noget der, ikke? Mm så bliver man tvunget til at tænke over, eller sådan forhold til, hvad, hvad vil sige at være mm. far og være mand? Mm. Nå. Øh, og det er sådan noget, der, der har, jeg til sige, mig, men det synes jeg egentlig ikke, det har fulgt mig ligesom i, siden den gang, at jeg, det er noget, jeg har forholdt mig til, både politisk og også sådan selvudviklingsmæssigt. Jeg har lavet en masse mandarbejde, været med til sådan nogle mandesamlinger, og jeg har også lavet noget, der hedder familieopstilling, som også handler om at være mand og være far og sådan noget. Mm og så den her bog her var så min, øh, hvad skal man sige, det, sådan intellektuelle take på det, ja. altså, som var lidt sådan, nu, fordi jeg kunne se at på, altså i filosofien, altså i, det, i de, bøger der ligesom var tilgængelige inden for det akademiske omkring øh, mænd og kvinder, mm. altså det var til at lukke op og skide i, for nu bare at sige det. Ja. Altså det var i bedste fald lige og i værste fald fuldstændig øh, vildledende, ja. hvis du spørger mig. Ja. Og, og i for, også i forhold, til, i forhold til hvordan skal man leve sit liv som mand. Mm. Uh, jeg kan sige det, det institut, som jeg kom fra på CBS, som jeg har stor kærlighed og taknemmelighed for der er masser af gode folk der. Så det er ikke sådan på den men chef der, eller chef-filosofen, eller sådan den, det var enhed Michel Foucault. Han er død for mange år siden, men det, der var, der, han fylder så meget, både hos forskere og i undervisning og alt muligt. Og han har skrevet sådan et, et, et, et, en bog, der hedder Seksualitetens Historie, tre bind, som er en forfærdelig bog. Men, men, men, men det er sådan set, det er de steder, hvor du starter, altså hvis du skal lære noget om køn, så er det det, der ligesom er fundamentet. Okay. Og det er ikke, det, altså det, det, for det første er det ikke en bog, der handler om kærlighed. Det er en bog, der handler om sex. Det er udgangspunktet, ikke? Mm. Og så i det øvrige, så er det, jamen jeg gider mig altså ikke engang gå ned. Med. Jeg bliver helt ophedset. Jeg tænker sådan lidt freudisk, altså det som sådan... Det er Det er ja. simpelthen så livsfjendsk. Ja. Og det er det, som unge mennesker, de bliver pumpet med ja. i starten af deres år, Lige præcis der, hvor de er i gang med at skal finde hinanden og stift familie, osv. osv. Ja. Så bliver... Og ikke... Nu siger jeg bare det her, og Michel Foucault, der, han er og homoseksuel, og det var også sådan... Og det er ikke, fordi man ikke kan være en god filosof for at være homoseksuel, men det er alligevel pussigt. Det er alligevel it, at den filosof, som ligesom er the go-to guy, når unge mennesker skal lære om kærlighed og køn, han er så homoseksuel. Mm, altså... Ja. Nå. Hvor kom jeg... Hvordan kom jeg ud af det her? Nå... Øh Nå, ja, jo jo, der var jeg kom fra det, var, at jeg ligesom jeg, altså der var, altså for mig der var ikke noget der, der var ikke nogen bøger der kunne sige noget om noget fornuftigt filosofisk om hvad du siger at være mand mm. det hele kom til at handle om køn Så, altså og nå. Nå, Du nævnte det en anden dag, da vi snakkede om det, at der var ikke noget sted hvor man sådan der er ikke sådan en 100 klar begrebsverden om, hvad det vil sige at være en, en mand. Det var sådan noget, noget af det, der startede der. Ja, og det var så ja, og det, det også derfor, at og det er rigtigt nok, bogen, altså særligt starten af bogen, de første, de første et eller to kapitler, den, den er meget egentlig meget tung og meget, faktisk også meget indforstået, eller der er i hvert fald sådan et begrebs, filosofisk begrebsapparat, som man nok mm. skal kende lidt til i forvejen, før man kan stige ind i den. Ja. Og jeg ville hellere, at det ikke var sådan. Jeg ville hellere, at man bare kunne læse ind i, men, men det var som om, jeg var ligesom nødt til at lave det der begrebsarbejde. Det var fordi, at jeg var nødt til at tale ind i et felt, hvor der bare hersker et begrebsmæssigt kaos mm. i forhold til at tale om, hvad du siger hvad man, mand, hvad du siger om være kvinde og alt det her. Mm. Så det er ligesom det første arbejde, jeg gør der i bogen, det er ligesom at. Fordi de ting de bliver blandet sammen. Det er også det, vi oplever i den her diskussion. Diskussion omkring alt det der, vi har om køn og trans og seksualitet, alt det der. Mm. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige give sådan et, bare lige sige lidt om noget af det, jeg ligesom prøvede at sætte på plads. Ja. Altså sådan tre niveauer i den her diskussion, som bliver blandet sammen. Ja. Så jeg mellem nu bom på engelsk, så jeg skældner mellem male og female. Altså, hvis vi ligesom kigger på sådan dimensioner af det at være en mand og en kvinde, så, så er der en distinktion som er hvor man skiller mellem hanner og hunder. Ja. altså være en han og være en hun, ja. og det har noget med biologi at gøre, det har noget med kromosomer at gøre, det har noget med har du en, tidsmand, eller har du en tidskone, og det har noget med at gøre med kan du få børn og sådan noget der, ikke, ja. så det er en dimension. Så er der en anden dimension der hedder maskulin, feminin mm. og det er noget andet. Selvfølgelig er der overlag, men det er noget andet. Okay. Det er virkelig en, en estetisk Kategori. Det, handler om, det handler om, hvad for nogle pr præferencer har du. Mm. Det handler om, hvordan ser du ud. Det handler også om, hvordan at, hvad, at det her samspil der er mellem øh, det maskuline og det feminine. Og der er en masse energi i det der, og sådan noget der er ikke. Så det er en anden, det er en anden dimension. Maskulin og mm. feminin. Mm. Og så er der den sidste dimension, som er mand-kvinde sidste begrebspar. Mm. Og, og det er så en af de store argumenter i bogen, det er, at det er en etisk kategori. Hvordan er det sig for den første? Den første, det var han-hun. Ja. Det er biologi. Ja. Og den næste, det var maskulin-feminin. Ja. Og den tredje, det er mand-kvinde. Ja. Ja. Øhm, måden, den, det at være en han, og det at være en, eller man kan sige, at en hund kan også være en han. Ikke? Mm. En han Men altså, hvis vi nu siger en, en menneskelig han, Ja. Et menneske, som har en penis. Ja. Hvad er forskellen på at være en han og at være en mand? Ja. Jamen det er, at en han, det bliver du bare født som. Ja. Og du skal ikke gøre noget. Ja. Du, er det bare. du skal ikke gøre noget for at få en tidsmand. Det har du bare. Altså hvis du har den. Hvis du ikke har den, så kan du ikke gøre noget. Men altså, hvis du nu har den, så er du blevet følt som en han. Godt. Så kunne man sige, at en mand, det er så bare at hvis du føler med en tissemand, og du kan holde dig i live i 18 år, så bliver du en mand. Men det gør man jo ikke. Fordi det at være en mand, det er et etisk anlæggende. Og hvad vil det sige? Det vil sige, der findes mennesker, som er 50 år, og de er men i nogen sammen er de måske ikke mænd. Fordi hvad vil det sige at være mand? Jamen det vil være, det er sådan et... et livspotentiale, som er lagt i dig, som er lagt i alle mennesker, ja. eller som er lagt i alle hænder, der er et livspotentiale, som du enten kan, du kan bringe til udfoldelse, men du kan også ikke bringe det til udfoldelse. Altså, nu sad vi begge to og kiggede på min søn dernede, ikke? som var i gang med at slippe de der fliser. Mm. Og, uden, og, og vi var begge tog, uden at vi egentlig sagde ret meget om det, så var vi bare sådan, det er jo fedt det der. Ja. Altså, hvor var det fedt? Altså, hvad er det der er fedt ved det? Ja. Jamen det er jo fordi, vi kan se, at her har vi en ung mand. En, mm. Han har været en dreng, og det er han nu han er i gang med at blive en mand. Ja. Og det kan vi se. Han, han tager den her, og så en af de ting, der jo så er ligesom, at jeg ser, at han har ikke nogen maske på, og der er alle muligt det der, det der cementstøv, og jeg tænker, oh, nej, og sådan noget. Men der er også et andet, ja. det er også en del af det at være mand, det er sådan, nu gør jeg bare det her, og jeg skal ja. fandme ikke have nogen maske på, og sådan noget der, ikke. Så, så det er et eller andet med at kaste sig ud i verden, ja. og, og, og, og afprøve, de potentialer, der er i en, altså han har et håndværkspotentiale, han har også Bland andre potentialer. Den, han har virkelig også mange andre han har også mange og andre potentialer. Og det er det, han er i gang med at afprøve nu. Ja. Han er i gang med at finde ud af, hvad for en slags mand skal jeg være? Ja. Øhm, ja. Øh, og, og, og det er sådan set en op, det her med lidt kald, kan man sige, ja. som man bliver født med. Og det ved drenge, fra de helt små, de ved, uden at de er bevidste, så ved de, jeg skal, jeg har potentiale, ja. som det er min etiske pligt at opfylde. Ja. Det, det er et kald, på en eller anden måde. Og så vil jeg sige, det kan så se ud på mange forskellige måder. Mm. Altså, afhængig af, hvad er det, vi har lagt, altså hvad er det, vi har fået lagt i os. Altså, nu sidder du, altså, du har, altså, du udfolder dig jo også som mand, uh, Flemming, altså, ved at mærke ind i, eller finde ud af gennem. Altså, hvad er det, jeg er god til? Hvad er det? Hvor er det, jeg kan have en impact? Eller hvor er det, jeg kan skabe noget i verden? Mm. Øh, og din tid er måske, i hvert fald lige nu, bedre brugt på at lave en podcast, mm. der hakker igennem. Mm. For nu bare at bruge sådan en god jysk term. Yeah. <laughs> altså, øh, en, måske stå skæret fliser, eller og du har sikkert mm. skåret fliser i dit liv også, og mm. Nå, øhm, så, så, så det her med at være mand, det er noget, vi skal leve op til, men uden at der er et facetliste liste for. Vi skal ikke alle sammen skære fliser. Der er nogen, der skal podcasts. Der er nogen, der skal mad. Mm. Der er nogen, der skal skrive bøger. Mm. Der er nogen, der skal alle mulige forskellige. Vi skal alle sammen noget forskelligt. Uh, vi skal alle sammen finde ud af, hvad er, det, hvad er mit. Hvis man er kristen, så er det det, der hedder ens nådegave. Mm. Og jeg tror, at ens nådegave, det er det, det Gud har lagt ned i os, Æ, som, som er vores særlige gave. Både gave til os, men også gave, vores gave til verden. Og det er vores opgave at finde ud af, hvad er det? Æ, og det er det, drenge gør. Det er så afprøver de alle mulige ja. ting. Ikke? Og, og de kan godt mærke, hvad, for noget er det, altså hvad der er guff og hvad der ikke er så meget guff ja. Og så, så vil jeg sige, at en anden ting, der som jeg også ligesom det er, det, filosofi, det er jo en filosofisk bog, og det som filosofi kan, det er, at den kan være skarp. Hvis den er god, så kan den være skarp på begreber. Den kan lave nogle modsætninger eller modstillinger, nogle begrebspar, som man kan bruge til at tænke med. Mm. Og en af de fælder, der er i den her, meget den snak, der er om at være mand og kvinde, det er, at man starter, udgangspunktet er, at man starter med køn. Og når du har sagt køn, eller på ens gender, så er du, så er du gået ned ad et spor. Mm. Så du... For det første, så er du aldrig i gang med at hele tiden tale om forskellen eller ligheden mellem mænd og kvinder. Det er hele tiden det, det handler om. Og det kan være fint nok i nogle relationer, men det blænder også for noget andet. Så noget af det, jeg gjorde i bogen, det var fra starten at sige, jeg lavede sådan nogle dogmeregler for mig selv, og en af dem var, at jeg bruger ikke ordet køn, fordi det er en intellektuel blindgyde for det projekt, jeg har. Ja. Så jeg, egentlig, jeg taler om mænd og kvinder, også, og en anden ting var også, Bogen handler om mænd. Den handler ikke om kvinder. Den handler kun om, hvad du siger med at være mænd. Så jeg bestræber mig på. Overhovedet ikke. Jeg lykkes ikke helt med, at der er nogen steder, hvor jeg siger lidt om det. Men som udgangspunkt vil jeg ikke sige noget om, hvad du siger om at være kvinde. Mm. Det må der være nogle andre, der skriver den bog. Ja. Nå. Så det er også for at få, få lov at sætte mig selv fri af den her kvinde. Den er også, betyder det så, at kvinder der ikke, de har ikke nogen mening? Eller betyder at de ikke kan skære fliser? Betyder det bare det? Eller alt det der... Hist er der, der står vejen, for at vi kan have en ordentlig ærlig samtale. Mm. Nå. Nå, tilbage til det her med de her begrebsmodstilling. En af de ting, jeg så ligesom skriver om i bogen, det er forskellen på at være et menneske og være en mand. Og umiddelbart så vil vi tænke, når jamen, det er jo bare, det at være mand, det er bare en delmængde, hvis vi fortsætter sådan en cirkel. Her har vi alle mennesker, og så tegner man en streg ned midt imellem, og så på den ene side har du alle kvinder og på den anden side har du alle mændene. Det er sådan en matematisk måde at tænke over det på. Så man tænker, at mand er en underkategori af menneske. På samme måde som dalmatiner er en underkategori af hund. Mm. Ja. Men det siger jeg, at det er ikke rigtigt. Og det er det ikke, fordi at det at være mand, det at møde et andet... Menneske. Altså, jeg er med på, du er jo et menneske. Jeg er med på. Men der er forskel på, om jeg møder dig som et menneske, eller jeg møder dig som en mand. Og så noget af det, som den her feminist-menneskerettigheds-blablabla-diskurs, som mm. måske er god i nogle sammenhænge, men som simpelthen også bare ødelægger så meget, den insisterer på, at den gode måde at møde en anden på, det er som et menneske. Mm. Fordi så har jeg jo ikke puttet nogen i nogen kategorier osv. Så videre, så videre. Men, men det, det er bare ikke... For det første er det ikke sådan, vi lever vores liv. Og jeg giver sådan et eksempel. Man kan forestille sig, at man... Man kan forestille sig ens egen begravelse, ja. hvis man er mand. Ja. Så forestil, og så kan man forestille sig ens bedste ven, som man kender en hele livet, stiller sig op og holder en tale til min begravelse. Og så siger han, ja Ole, han var et godt menneske. Og så kan man lige mærke, hvad det er det for nogle associationer? Man... Ole, han var et godt menneske. Så tænker man sådan noget, ja, jamen, det er rigtigt. Han var også sådan en, der han gav penge til røde Kors, Sorteret sit affald og alle gamle dame over gaden og altså sådan, sådan pænt. Og så prøv at mærke ind en anden sætning her, hvor min ven siger: Ja, Ole, han var en god mand. Mm. Der er en helt anden dybde i det. Der er ja. en helt anden dybde i det. Ja. Øhm, og, og det er fordi, at de potentialer vi har i os som menneske, de er meget mere tynde, de er meget mere de er slet ikke dybe som de potentialer vi har som mand. Vi kan også tænke på, hvad er de vigtigste relationer vi har i vores liv? Jamen det er jo vores relationer til vores børn. Hvor vi er. Altså hvis man har et barn, så forholder man sig altså, så forholder man jo sig til ens barn, enten som en datter eller en søn. Man forholder sig jo ikke til det som et barn. Det går, at vi jo nogle gange siger mit barn, ikke? Men plus, at man forholder, sig også, altså, man forholder sig jo som, ikke som en neutral forælder, men som, enten som far eller som mor. Så ens være en mand, som er også, i stedet for være en menneske. Ja, ja. Ja, i stedet for ens at være en menneske, altså det, det er ens at være en mand, man bringer spillet man godt set i ens parforhold. Det var der, altså var der at de fleste sider af vores karakter. De kommer til udtryk det er jo i vores parforhold, altså hvor vi går i relation til en kvinde. Mm. Øh, og selv hvis, ikke fordi man, altså selv, man kan sige selv hvis, selv hvis man så er homoseksuel, jamen, så du er det jo stadigvæk, det er jo stadigvæk netop som så er, jo, så er det jo, to mænd, men det er jo ikke to mennesker. Det er jo to mænd, så det betyder jo noget at det er en mand og det er en kvinde, eller hvis det så er en mand og en mand, hvis du bare... Men altså, du indgår jo ikke i en kærlighedsrelation med et andet menneske som menneske. Du gør det som mand eller som kvinde. Det betyder noget. Og det er fordi, det der det stærkeste, at det der, den største del af dig kommer i spil. Og hvis vi så bygger... Altså, det som bogen er, det er også, den bygger sådan et begrebsapparat op, altså sådan nærmest sådan en... Ja, og noget af det, jeg så også gør, så trækker jeg faktisk på den aller første bog, jeg skrev dengang jeg var yngre, som hedder Etik uden moral, hvor jeg skilter mellem etik og moral. Ja. Tit bruger vi de to begreber i flæng. Ja. Og det kan man også godt gøre, men så definerer jeg de her to begreber, hvor jeg siger, jamen, moral er måske sådan noget, der meget handler om nogle regler. Og det er tit så nogle regler, der hedder, du skal ikke, du mm. må ikke slå ihjel. Du må ikke stjæle. Mm. Du må ikke snyde i skat. Du skal betale din skat, eller du skal overholde, eller du skal tage maske på. Mm. Du skal testes for corona. Du skal dit, du skal dat. Altså sådan nogle... Og hvis du så overholder de der, så er du moralsk. Så, øh, du skal sortere dit affald. Altså, det, er sådan nogle... det er sådan noget inden for skiven. Du... Altså, moral handler om at holde dig inden for skiven. Mm. Altså... Ikke træde udenfor på en eller anden måde. Så det vil sige, at hvis du, i et langt stukken, altså hvis du bare gør ingenting, så hvis du bare ligger dig i din ting, så er du egentlig fordi Så gør du egentlig noget forkert. Mm. altså så, så det er sådan egentlig, hvis du bare er passiv på en eller anden måde. ikke? Så det er ligesom det ene. Etik, det er noget andet. Etik, det er et eller andet mere at have sådan en konkret situationsfornemmelse. Hvad er det passende at gøre her? Og så gør du det. Og nogle gange, når man handler etisk, så kommer man faktisk til at overtræde nogle af de moralske regler. Altså, fordi du hakker til. Fordi, at situationen kræver af dig. Nu skal jeg ikke følge de her regler. Nu skal jeg ligesom mm. overskride reglerne, fordi situationen kræver det. Nå. Så etik er højere end moral? Ja, så på jeg... en eller anden måde. Altså, ja, ja, det vil jeg sige ja. Mm. Og så vil jeg sige, der hvor vi handler som menneske, og være et godt menneske, det er at overholde de moralske regler. At være et godt menneske, det er sådan, at ja, altså man ligesom handler indenfor. Ligesom inden mm. ja. Men at være et etisk menneske, eller at være etisk, det er der, hvor du trækker karakterer som mand. Eller som kvinde, for det, det er der også, men det skriver jeg så ikke om i men det er også eller at underforstået. Men, mm. men, men det der med at være en god mand, det er en, der har handlet etisk, og som nogle gange faktisk har overtrådt reglerne og det er, altså det er jo noget, du og jeg også har delt i den her coronatid, ja. at det kan godt være, der var no eller der var nogle regler, men så kunne vi mærke, at den her situation, den kræver simpelthen mig, at jeg hakker igennem ja. og overtræder de der regler, ja. eller taler op imod, altså et eller andet, bevæger mig uden for skiven. Ja. Og det at være menneske, og handle moralsk, det er i vid udstrækning risikofrit. Det, det er meget nemt. Mm. Eller det er risikofrit. Ja, det koster ikke rigtigt. Du sætter ikke noget på spil. Hvorimod det at være mand, det, øhm, at have en ind, det koster noget. Du, du tager en chance. Ja. Det kan også være et eksempel. Jeg giver et bogen. Det er sådan et tænkt eksempel. Ikke? Sådan, men, hvis man er på en arbejdsplads, så er der nogle regler for, hvordan du opfører dig. Du skal ikke sælge larm på dit kontor. Du skal rydde op ud i køkkenet efter dig. Du skal, ikke, du, skal, du skal ikke bringe personlige ting ind i frågestuen. Skal du ikke sidde og tale om personlige ting på en måde, der ligesom forstyrrer arbejdes funktion. Du skal ikke sidde og tale om dit sexliv til, hen over eller noget af den stil. Så du skal ligesom holde dig ind for skiven, så mm. systemet kan fungere. Mm. Og systemer, de elsker mennesker. De hader mænd. Men de elsker mennesker fordi mennesker de passer ind i systemerne, fordi de følger regler. Så de er nemme. De, de, de arbejder sammen med systemet, så systemet kan fungere. Mm. Men derimod de hakker igennem, når det kræves. Og det kan systemerne ikke lide. Er der ikke nogen systemer, som er tilpasset til mænd, altså som, som hjælper mænd med at være mænd? Øh, det ved jeg ikke. Det kan på være med et defineret system, men, ja. men, men, men det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, nogle altså, gange, så i det omfang, systemet gør det, så er det tit på trods, det er på trods af systemet, mm. og ikke på grund af. Ja. Du kan sige, altså skolesystemet hjælper det drenge med at blive mænd? Mm. Mm. I think Nå, not. Jeg tror nej. Nå, men for lige at gøre den også, her færdig... det er jo også det, fordi moral det, er, moral, det er alle de her regler, og, og, og, og et system har brug for alle de her regler, og derfor så, hvis, hvis etik det sådan mere hører til den der, det der potentiale i at være mand, ja. jamen så, så, så er det meget svært at finde systemer, der passer til mænd. Jamen der er ikke... Ja, der er ikke... System. Altså afhængig af selvfølgelig, noget defineret definerer... Man kan selvfølgelig også definere en familie som et system, mm. og der passer det godt ind, sådan set kan man sige. ikke. Men, mm. men de her sådan, samfundssystemer, eller sådan, uddannelsesystemet, sundhedssystemet, store organisationer og alt sådan noget der. Ikke? Mm. Mm. Det er i hvert fald sådan en... Nå, men det, det er eksempel, jeg egentlig give, det var forestiller dig så, at du har en kollega. En af reglerne er også, at du må ikke drikke på arbejdspladsen. Forestil dig, mm. at du har en kollega, der er alkoholiker, og du kan mærke, eller du kan se, eller du ved, at han sidder og drikker. Han har et alkoholproblem. Hvordan handler mennesket? Jamen, mennesket tænker, øh, jeg skal ikke, vi, skal ikke, vi er på en arbejdsplads, skal, vi skal ikke blande os i hans privatliv. Det er hans privatliv, det skal jeg ikke blande mig i. Det er en måde. Jeg holder mig inden for skiven. Jeg holder mig inden på min kontor, jeg gør ikke noget. En anden er at sige, man må ikke drikke på arbejdspladsen. Nu går jeg op og siger det til HR. Nu følger jeg reglen. Altså, det er også en anden måde at være menneske på. Det er den der stikker mennesket. Altså, samfundssind. Nej, du skal ikke ned. Men altså, det er det, der ikke? Det kan man også gøre. Nå. Hvad gør manden? Han siger... Ja, måske. Mm. Måske går han ind til sin kollega og siger, hvor er hvad, jeg holder rigtig meget af dig. Og allerede der, der har vi overskudt en grad. Han er bare min medarbejde, han er bare min kollega. Mm. Så jeg holder af dig. Der har jeg taget en chance. Ja. Og jeg siger, hvor og du er faktisk også min gode ven. Og jeg kan og jeg, må være, at jeg kan se, at du drikker. Øh, det vil jeg gerne hjælpe dig med. Og hold op med. Mm. Hvad kan jeg gøre for dig? Eller kan vi snakke om det? Eller er du ked af det? Eller Hvordan går det med din kone? Eller Hvad det, hvad det nu kan være. Mm. Allerede der, det, der risikerer jeg. Og han siger, det skal du kraftedene ikke blande dig i. Og ja. Nu er jeg bare på arbejde. Og nu går jeg op til HR og siger, at du har overskridt mine grænser. og Så jeg tager en chance. Jeg har overskridt nogle regler. Og tager en chance. Det er det, manden gør. Øhm, og. Øhm, men mennesket, mennesket, mennesket er langt nemmere at kontrollere. Det er også derfor, at skolen ikke kan lide drenge. Fordi de drenge, det er Det, er nogle, der, de, det der, det der er vigtigt for dem, det er ikke at lære matematik eller dansk. Eller det er vi mænd. Det er ja. det eneste, der står i hovedet på dem det er skolen, der er en, der sidder i. De skal have dem til at passe ind i en kasse. De skal have dem til at køre med systemet. Så, de skal, så er alt meget af det der. Og nu overdriver jeg, fordi selvfølgelig er der også helt så gode lærere, som bare synes, det er fedt, at, at der er nogen, der giver dem gas. Så det er ikke sådan på den måde. Men, men, men igen, jeg lige vil næsten sige, men det er jo kun i det omfang, at lærerne også agerer som mænd eller som kvinder, ja. og ikke bare er mennesker. Det, fordi, det er, også, det, altså det er, jo en god lærer er også en, som nogle gange siger, ja det er rigtigt nok, egentlig burde vi sidde og lave matematik nu det er det systemet. Jamen, men nu har Jørgen her, altså, nu har han bare gang i noget, altså nu er han vil lave noget der er lige på kanten af reglerne, eller måske han laver lidt ballade, men det er sgu sjovt. Og, og han shine der, og nu giver vi plads til det. Altså, igen, nu suspenderer vi reglerne, fordi der er noget der er vigtigt eller et eller andet, ikke? Og det kommer ikke fra menneske. Det kommer ikke fra menneske, det kommer fra manden eller kvinden, for nu er det de der mænd, vi taler om. Ja. Øh. Og så en anden ting, som får at fortsætte ud af det her spor, det er også noget med, men, hvordan, forstår, altså, hvordan forstår mennesker sig selv, eller hvordan får mennesket værdi? Jamen, det gør det ud fra dit CV. Det er ligesom det, det, ud fra hvad det er. Altså, hvad, har de, hvad for nogle uddannelse har det? Mm. Hvad, for, hvad, hvad, har de, hvad for nogle bøger har det skrevet? Hvad har, altså, ting, man kan ramse op på et CV. Mm. Det, det er menneske. Arbejdspladser er interesseret i mennesker. Det er også sådan, når du skriver en ansøgning. Så skriver du ikke om, hvordan du er som mand. Du skriver om, hvordan du er som menneske. din mm. Nå, så det er det en CV. Hvad er så ekvivalent, eller hvad er det tilsvarende for, en, for manden? Hvad, hvad, hvad er manden for en, eller hvem er manden? Det er også det, du starter med, hvem er du? Det er det spørgsmål, vi stiller til manden. Mm. Det er spørgsmål, vi stiller til mennesket, det er, hvad er du? Ja. Det, er det spørgsmål, vi stiller til manden, det er, hvem er du? Og når manden skal fortælle, hvem han er, hvad gør han så? Han fortæller historier. Altså, han fortæller sit liv som en historie. Mm. Han fortæller, og det er også det, du ser, altså, når du bevæger dig rundt her, det er den måde, folk, i Nordland eller der hvor jeg opvokset. De meddeler sig selv til omverdenen eller minden i, ja. i hvid udstrækning. De siger ikke fordi det er jo prat eller de, de står ikke og siger ja, yeah, det er der nogen der gør, ikke? Men ja, øh, yeah, så har jeg så og så mange hektar eller jeg har så og så mange mejertæskere eller den bedste landmand i området. Jeg er den, dum, dum, dum. Ja, jeg er så... den bedste professor ja, i for CBS. Ja, ja sådan noget er så det ikke. Det gør man ikke. Det man gør det er at man fortæller en historie om hvor man selv indgår. Eller, hmm. eller man fortæller historie om andre mænd. Men altså folk meddeler sig i historie. Og hvad en historie? Det der med at fortælle en historie. Og også at forstå sig selv. Det er også et af de greb, jeg bruger i, i, i bogen. Det er, at mænd nogle gange gør vi ting, hvor vi, det vi navigerer efter, det er, at vi, vi forestiller os nærmest sådan et fremtidigt punkt, hvor vi fortæller en historie om det som vi skal til at gøre her nu. Øh, øh, fordi, altså nu igen, ja, men, det var nu, bare fordi min søn lige var der uden for vinduet, kan vi tage ham igen, ikke? Han står og skærer den her flise. Reglerne siger, du skal, have, du skal have briller på, du skal have en maske på, du skal ja. også have nogle handsker på. Ja. Sikkerhedsko. Øh, sikkerhedsko. Sikkerhedsko. Det tror jeg så dog, han havde. Ja. Det tror jeg faktisk, han havde. Så det er ikke helt, ja. Nå, så der er nogle regler der, ikke? Og det må han opfylde, ikke? Men, men der er også noget... Du synes, det er lidt federe, fordi det ikke er din søn, end jeg synes. Men altså, der er så fedt i, at han bare skærer. Du ved, ikke? Altså arh, står for, det synes du, det er fedt. Og jeg er så lidt mere, ah, ikke? Altså, men du, men for du kan jo se manden. Du kan se, her der er en mand, der er ja. i gang. Altså, ja. altså, jeg er allerede i gang med at fortælle en historie om min søn. Ja. Altså, I stedet for at sige, at ja, min søn han har overtrådt de, de her regler, ja. så fortæller jeg en historie, der hedder... Det er en god historie, vi sidder og griner af det. Ja. Fordi der er et eller andet... Og hvad er det, vi griner af? Vi griner af, at der er, en mand, der er i gang mere. Folder sig ud, ja, det er og det og de bliver vi glade for. Det er ja. livet, der folder sig ud. Det er derfor, Sådan. vi griner. Fordi det er fedt. Ja. Uh, uh, og ja, altså... Jeg har faktisk også et eksempel fra min egen far. Uh, han voksede op på en, på, en gård, faktisk på en gård, som hed Bjerget. Mm. Fordi den ligger på en bakke <gør> i Sæsing, <gør> som er midt i Vindsysen. Nå, og så blev min, min øh, farfar da Jens, han hed faktisk Jens Jensen, men blev så kaldt Jens Bjerg, fordi han boede på bjerget. Og så øh, tog min far og min onkel og min øh, fast, de tog sig det navn. Så det blev ligesom vores familienavn, det der bjerg. Nå, og min far, han voksede op på det her land, men han havde, eller han, han kunne ikke samle sig om det der landbrugsarbejde, det der hård arbejde, det knokler arbejde, det sagde han om. ingenting, Nå. så han, brugt al sin tid på at lave ballade, og spille fodbold, og finde på og finde måder at undvige det der arbejde, og få hans søsken til at lave det i stedet. for sådan noget. Og det er så, at altså min, altså min far Min han er god. Han er man kan godt lide min far. Ja, ja når det du har mødt ham også, det kan man også. godt lide. Og det, ja. altså, så når han laver et eller andet drilleri, eller en eller narsdrag, så er det altid sådan med... Man kan ikke, ikke lade være med alt, at han har elsket ham. Og det okay. har også... Så det har også gjort, han har ligesom på sig igennem det der. Mm. Altså, øh, fordi det var også bare sjovt. Og så en af de historier, han har fortalt, han gjorde som barn, det var, at han, han tog en, øh, sådan en gammel sofa, og så satte han sådan nogle ski under, sådan nogle medler, eller sådan et eller andet. Ikke? Ja. Og så var der sne, og så spændte han en hest foran, og så satte han øh, sin hund, og så sad han oppe i sofaen med hunden og med de her ski under, og så med en hest foran. Og så høvlede han bare ud af vejen der, ikke? Og de der folk der i om mig, var, der skete jo ikke alverden. Så pludselig så de jo bare sådan en sofa med en mand og en hund, der bare kom fiesne der, ikke? Øhm, og, og når min far så fortæller den her historie, jeg har jo ikke selv set det, men når min far fortæller den historie, så inkluderer han altid reaktionerne fra de mennesker, der så så ja. det her, ikke? Nå, så, så, så det er på en eller anden måde, i hans handling, altså det han har været i gang med, det er at skabe grundlaget for en historie. Mm. Altså, man kan sige, at han overtræder alle mulige regler. Du må ikke køre på vejen på... Det ved jeg ikke, men det, det tror jeg. Umiddelbart må, må man jo ikke køre på vejen med, med sådan en sofa. Der. Det, altså, det, det er jo ikke det, der er meningen. <laughs> Sofalovn. Ja, lige præcis. Ikke? Det, er jo ikke sådan, at det er jo ikke, fordi han følger nogle regler. Eller han, og han gør heller ikke en god gerning. Han gør faktisk noget, han ikke rigtig må. Sådan lidt på kanten. Ikke? Mm. Nå, så det er ikke en moralsk handling. Mm. Men det er jo en etisk handling, fordi han, altså, ja, han er ved at udfolde sig selv som mm. og, og skabe en god historie, mm. på en eller anden måde. Ikke? Altså, mm. øhm, og det tror jeg, det, er sådan, altså, det er sådan vi forstår os selv som mænd, det er hvad for en historie. Det er også derfor, at nogle mænd pludselig vågner op, når de bliver 50 eller sidst i 40'erne eller et eller andet, og så kigger de på deres CV, og så siger de, nej, jeg har gjort det, og jeg har taget den uddannelse, så fik jeg den stilling, så blev jeg mellemleder, så tog jeg den der master, så købte jeg, så købte jeg det der hus, købte sommeres en bil, og købte en til bil, og sommerhus, og nej, og jeg fik også de der børn, og så ved jeg så, wow, sikkert se hvad jeg har, mm. men jeg kan ikke fortælle en historie om mig selv, jeg har ikke, ikke hakket hjem. Mm. Der, jeg, der er ikke en, jeg har ikke, altså, ikke, ikke skabt nogen fede historier, og så, og så står de lidt der og, og, altså lidt, og kan ikke forstå, hvorfor de ikke er glade, eller hvorfor de ikke. Altså hvorfor har de ikke Hvor kommer den her følelse af, at deres CV ser fantastisk ud, Nej. men de har alligevel en eller anden følelse af, at jeg har ikke, hvorfor ikke noget af det. Altså et eller andet. Ikke? Der er sådan en... No. Øhm, og det er måske fordi, de har levet deres liv som et menneske. Og i mindre omfang som, som en mand. Ja. Altså, øh, og det er også det, der står til. Altså, når vi så dør, vores CV, altså så det dør jo med os. Det tager vi jo med i graven, kan man sige. Eller det, altså, men det der lever, det er jo historier. Altså, der er jo historier om min, jamen, det ved vi jo altså. Vores, min far for han er jo død for længst. Men der er jo historier om ham der, er jo historier om min morfar også. Altså, han var fredskæmper, under krigen og sådan noget. Der er ikke sådan historier historie om ham, som stadigvæk lever. Mm. Øh, øh, og selvfølgelig ved jeg også godt når jeg, så var jeg en politimand og så var han altså eller i en farvehandel min, min mor for mig det er der jo egentlig ikke noget liv i det er der liv i det historie mm. den lever stadigvæk um. en, en, en sidebemærkning mm -hmm. til, til, til det med reglerne og det der med, med de her normer og de her systemer og det at være mand mm -hmm. jeg kan jo huske at uh, TV2, som uh, et band, som jeg lyttede til, da, da jeg var ung, det var, nogle af, det var fantastisk at være til live-koncert med TV2, og Steffen Brandt, han var en fantastisk fortsanger, der var gang i den på den jyske måde, ikke? han var godmodig, og, og, og, så videre. Og, så, og så lavede de jo den her, det var i 1985, jeg bliver nødt til at slå det op her, fordi ikke sikker på at sådan lige kunne selv syge mig frem til det. De lavede et album der hed "Rigtig mand gider ikke høre mere vrøvl. Ja. Og, og der er blandt andet uh, nogle, uh, nogle sange, i hvert fald en uh, sang, som hedder "Rigtig mand" mm -hmm. og som du ved, uh, hvor man sådan ligesom rigtig ligesom det du også siger før at bare mødes sig igennem som, uh, som mand mm -hmm. og, uh, og og fortæller her skal skabet uh, stå og sådan vil jeg have det inde i sovværdset og, og, og alt sådan noget. Og så blev der jo et rameskrig fra mm -hmm. feministerne. Mm -hmm. Og hvad gør TV2 og Stefan Brandt så? Hvilket jeg har sådan lidt sværere ved at forstå i mit retrospektiv meget, meget mm -hmm. kloge øh, sind. Det er der altid, når man kigger tilbage. Så det næste, de gør, det er at skrive, lave, udgive et nyt album, som hedder En dejlig torsdag. Og her der er selvfølgelig et øh, nummer, som hedder Tidens Kvinder, hvor at, øh, at man så sætter kvinden op ved siden af, af manden i denne her øh, sang, ja, ja. Og, øh, og ligesom jævner ud. Fordi at nu har TV2, Danmarks måske populærste bane på det her tid, ja. trådt uden for, ja. øh, trådt, øh, ja, faktisk uden for skiven, ved at, at gå ind i etikken og sige, at en rigtig mand vil have det sådan her. Mm. Og, og, og, og, så, og så mærker Steffen Brandt alt det der. Åh, oh, gud, mand, hvis jeg skal holde mig på, på populariteten, mm. så hvis jeg skal holde mig inden for skiven, så bliver jeg nødt til... Jeg kan huske interviewet, hvor han sidder der som en slagen mand i sikkert sådan et aftenshow om fredag eller om lørdag Jeg kan huske det der interview, hvor han, hvor han sidder sådan rigtig og... Og, og, og læsker op til, til kvinderne. Mm -hmm. og, og, og du ved, jeg forstod det aldrig den dengang. Jeg rettede bare ind. Jeg var virkelig en af de mennesker, så, eller en af de mænd, mm -hmm. som rettede ind. Altså når jeg tænker tilbage med, mm -hmm. med hvordan jeg klædte mig, når vi gik på diskotek, og, og hvordan jeg opførte mm -hmm. mig, og sådan nogle ting, der ikke det. Var ikke, det var sgu ikke særlig mandigt. Altså jeg er nok mm -hmm. det, man kalder en meget sent modnet øh, mand. Har jeg ikke fra nogen øh, fremmede. Det tror jeg også Men øh, netop for nylig afdøde far også havde. Mm -hmm. men, men det her, det var jo sådan et eksempel på, hvordan der eksisterer en eller anden usynlig magt, mm -hmm. som fortæller TV2 og Stephen Brandt, nu er I trådt uden for skiven, mm -hmm. nu har I et album til at rette op på det her, mm -hmm. og Stefan Brandt, han holder sig inden for skiven ved at lave det næste album, hvor han så udgiver tidens kvinder. Det er det, der hedder en anden god mand, Hans Bunde, som er en, en rigtig god bog om Feminisme, som ja. hedder... Han var professor på idræt i København. Rigtig, rigtig god mand. <coughs> han, han skrev en bog, der hedder Fordi vi fortjener det. Og i den, der, der, der beskriver han sådan tre magtformer, som feminismen bruger. Og den ene af dem, det er skammermagten. Skammermagten. Og den, bruger, den bruges ligesom på samfundsplan, men den bruges også i personlige relationer. Og øh, nu kan jeg give sådan nogle life hacks til, hvordan man undgår skammermagten. Skammermagten, den sidder i øh, stemmen og i øjnene. Så dem der vil så hvis du skal, hvis du står for en der ligesom vil skamme dig ja. ud. Så skal du så skal du lade mig at kigge, det du mig kigge i øjnene, for ja. det er der den sidder, og så er der også noget med den der med stemmen. Altså du skal lige undgå. Ja. Æh, altså fordi det er den måde, det ligesom kommer komme ind i vores i mandens system, ja. den der skammemagt der. Ja. Nå. Nå, det var lige. Ja, jeg kan virkelig sige, den, jeg kan, altså, jeg kan mærke dem, når, du, ja. øh, når du, fortæller den der. Jeg ja. kan virkelig huske situationer, tror, hvad er, hvor. de, hvad er de tre skammer godhedsmagt, og jeg og ikke husk, den sidste er. Men altså, det er skidt godt, det der, hans der Nå, Men jeg vil egentlig gerne så, for, ja. øhm, fordi noget af det jeg også bruger de her. Jeg startede med eller tidligt at tale om det her med de her tre begrebspar: han/hun, maskulin feminin og mand kvinde. Og og den ligestillings Altså, vi har også sådan en ligestillingsideologi. Mm. Øh, og det, som den gør, det er, at den bevidst, eller i hvert fald, den blander de her begreber. Sådan, det, det, når vi taler lytting, det er helt uklart, hvad er det egentlig, vi taler om her. Fordi nogle gange, det som den, den nogle gange så siger den, altså, den siger, øh, kvinder, for eksempel sådan noget med, hvorfor skal vi have kvindelige ledere? Så, siger de, så, så kan både finde på at sige, øh, den kan både, den siger, og den siger de her ting samtidig. Den siger, der er ingen forskel, der er ingen forskel på mænd og kvinder, mm. så derfor er altså hvis vi, en hver distribution af ledere, som ikke er 50-50, og hvor der er flere mænd end kvinder, er udtryk for en strukturel uretfærdighed, fordi der er ingen forskel. Mm samtidig siger de, at kvinder, det er godhedsmagten, der så kommer, kvinder er faktisk, øh, nej, nej, de kan også sige, at kvinder kan noget andet end mænd. Så de komplementerer mænd på en god måde, mm. således at i organisationen, der skal være en balance mellem det, det maskuline og det feminine. Så, og, så det, som kvinder kan bringe ind, det er sådan en større empati, og mm. øh, de er... De er mere klimavenlige, og de er mere omsorgsfulde, og de er mere lyttende, og de er mere alt muligt. Så de er faktisk... Mm. Eller, eller, eller... Eller... De kan noget andet end mændene. Og så er den tredje en, nu blander jeg faktisk os selv dem lidt sammen, den anden en, der sidder, de er faktisk bedre end mændene. Så den ene, der hedder, der er ingen forskel. Den anden, den hedder, de komplementerer hinanden. Og den tredje hedder, kvinderne er faktisk lidt bedre end mændene. Så derfor skal vi... Altså, og alt sammen, det er bare lov at i sådan pillemelen og det som jeg så ligesom gør det er at sige kom lad os skille de her ting ad og så sige fordi det er også det, jeg, det, det var det jeg så på CBS vi bliver også ramt af den her diversity som det så hedder der fordi det mm. hele også skulle være internationalt mm. det er jo det man når, når, når, når begreberne holder op med at betyde noget så oversætter vi dem til engelsk så så, så det ligger ikke sådan helt med yeah. altså diversity det, det er så fluffy et begreb no fordi den bruger nemlig diversity, at på den ene side, så er det sådan noget, nu tæller vi 10 sekunder og sekunder Hvor mange sekunder er der, hvor mange sekunder er der. Og hvis ikke der er 50-50, så er det ikke diversity. Mm. Så det, det er ligesom den her han-hun ting. Mm. Øhm. Og, øh, og den giver ikke mening for mig. Blandt andet, fordi at jeg er faktisk med på, jeg er faktisk med på at i, i mange nogle sammenhæng, der kunne vi faktisk godt have brug for noget mere femininitet. Altså faktisk på universitetet kunne vi faktisk godt have brug for noget mere, altså nogle mere feminine værdier? Mm. Det, det mener jeg faktisk. Mm. Problemet er, at hvis du bare tæller tissemænd og kroner så kan der ske det, at så moser du nogle tisse, flere 10-kroner ind, men de 10-kroner er ikke nødvendigvis bærere af en særlig stærk femininitet. Mm. Fordi at de 10-kroner eller de kvinder, eller de hunder, der så bliver rekrutteret til de her lederstillinger, eller eller det er faktisk måske nogle af dem, som er endnu mere maskuline end nogle af mændene, altså som er endnu mere hårdere, og endnu mere kyniske, og endnu mere... Mette Frederiksen er et godt eksempel. Altså, at Danmark har Danmark fået flere feminine værdier ved, at vi har fået Mette Frederiksen som statsminister? I think not. Det ved jeg ikke, hvis man ser hende der med æbleskiver og nogle muligt husmoder. Sikkert. Ting. Nå, Nå, så, det, så, så man blander de her Sociale kategorier. Mediers, ja. propaganda. Så man blander de her, og der kommer jeg så med i et et... Og for, det er også et eller andet med, når man sætter... Når, når, hvis man taler han og hun, så bliver det enten eller Hvis du kan have en leder, enten bliver det en han, eller så bliver det en hun. Det kan mm. ikke være begge dele. Mm. Hvis du taler maskulin og feminin, så er det faktisk både og. At du kan faktisk godt, ja. Have, ja. Du kan godt have en leder, der både er maskulin og feminin. Altså det, det kan man godt være. Mm. Øhm, men jeg siger så, det vi faktisk skal hen til, det er, fordi jeg tror det er rigtigt, at i mange sammenhænge der mangler den balance mellem det maskuline og det feminine. I okay. alle mulige, også i jamen, parforholdsrelationer, i jamen, alle mulige steder. Okay. Nå. Mm. Men, men det får du ikke ved bare at have 50-50, han og hun. Men det du får, det ved, det er, hvis du tilskynder eller fremmer de mennesker, eller de mænd og kvinder, der er i en situation, eller i en sammenhæng, de får lov at træde frem som henholdsvis mænd og kvinder. Mm. At de får lov at hakke igennem som mænd og som kvinder, ja. og udfolde deres potentiale som mand eller som kvinde. Fordi så bliver det en faktisk en win-win. Fordi, og det er en sådan en påstand, men for mig, den gode mand, den gode mand, det er en, som igennem sin det at være mand, sit etiske kalder med at være mand, og sin egen balancering af det maskuline-feminine i ham selv, faktisk faciliterer eller fremmer det feminine eller potentiale i de kvinder. Også i de kvinder. Ja. Både i de mænd, altså den gode mand får også den gode mand den gode mand får også den gode mand frem i sin ven. Ja. Og den gode mand får den gode kvinde frem i sin kone. Ja eller sin kvindelige kollega, ja. for, for nu at tage det. Ja. Så i det øjeblik, vi ligesom lader de her, lad det træde frem, så får vi mere maskulinitet og mere femininitet, ja. både i den enkelte. Det er noget, jeg har oplevet i de her mandegrupper altså mande og mandecirkle, at jeg været med i, det er, at hvis du samles kun mænd i sådan en mandecirkel, ligesom i 70'erne havde de kvindegrupper, mm. og nu det er der jo stadigvæk, men, mm. men der er også mange mandegrupper heldigvis, og godt for det, og det, jeg oplever, det er, når du har sådan et rum, hvor der kun er mænd, som så sidder og deler et eller andet, deler, hvordan går det med dit, og hvordan har det med det, og sådan noget. Så det, der faktisk sker, man kunne godt tænke, så bliver det sådan noget rigtigt, åh oh ja, dåsøl, og nu skal vi sidde og bøves og prøve og sådan noget. Mm. Nej, der sker det stikmodsat. Der er mm. en kæmpe blødhed kæmpe omsorg, yeah. kæmpe lytten, yeah. kæmpe... Jeg kan den første, jeg var på sådan en mandesamling korrekt, for 4-5 år, år siden. Det var den første mandesamling, jeg var med på. Og jeg hænger ikke rigtig sådan... Det var oppe i, i Sverige. Jeg har ikke sådan rigtig så meget ind i, hvad det var. Jeg bare, det skal jeg, det der. Så var jeg taget det op Og tænkt, om der er nok sådan 20-30 mænd, vi skal kunne sidde i en rundgang. Så, så var der 140. Kun mænd. Mm -hmm. Kun mænd. I, altså, det var klinisk grænser, kender. Det var det, der var hele pointen. Ja. Og... og og jeg Tidligere har jeg haft sådan en erfaring erfaringer, det kan man nogle gange opleve på sådan en fodboldhold og i omklædelserum og sådan noget. Ikke? Så går der sådan en mandehørm i det, det kan være meget sjovt, men det kan også være lidt trætende, fordi det bliver sådan nogle ja, ja, ja. Så jeg, så jeg havde sådan lidt, skal det nu bare være fire dage med det? Men der skete det stik mod. Der var sådan de her mænd, vi stod der og kiggede på hinanden. og kiggede. Der var ikke nogen kvinder. Og så kiggede på hinanden så sådan, der er ikke noget konkurrere om her. Hvad skal vi gøre i stedet for så? I stedet for at konkurrere med hinanden? Så lad os hjælpe hinanden. Altså, det er jo virkelig sådan... Ja. Og så er det bare sådan kæmpe... Ja, nå. Så pointen her, det er, at når vi træder... F... Altså, når vi udfolder som mænd... Så for det første så ud... Så lader vi også de andre træde frem som mænd. Plus, ja. at vi åbner for både det maskuline. Der kommer mere maskulinitet og mere femininitet. I både mændene og i kvinderne. Mm. Hvorimod, når vi er mennesker... Og det var det, jeg oplevede på CBS eller Og det er ikke, fordi CBS er hverken værd eller bedre end alle mulige andre steder. Så, det er, det er bare lige den arbejdsplads, jeg kender bedst. Mm. Det var at og det var på en eller anden måde lidt tiltagende. CBS var interesseret i os som mennesker. Ikke som mænd, ikke som kvinder. Mm. Og det betød, at det potentiale, der var i os, det blev slet ikke brugt. Der var så meget potentiale. Jeg kunne at jeg havde en kollega, mm, som faktisk var meget... altså Hun havde sådan faktisk en meget stærk... Og hun havde egentlig også en stærk maskulinitet, men hun havde faktisk også en stærk femininitet. Altså hun var egentlig både, altså hun havde virkelig meget sådan, mm. og der var meget power i hende. Altså, og det var, altså, og det var så dejligt, da hun kom, altså jeg var virkelig glad for hende. Men jeg kunne bare se, det kunne systemet ikke, lige så meget som de var, uh, nu skal vi have kvinder, og uh, nu skal vi have kvindelige professorer, nu skal vi have kvindelige dit, nu skal vi have kvindelige det. Mm. Men hende der, hende kunne de ikke, hende ville de ikke have. Og det var fordi, det de ville have, det var, de vil ikke have kvinder, de ville have men... de vil have mennesker mm -hmm. med tissekoner, ja. men de vil ikke have kvinder. For mennesker hun er det faktisk en kvinde? Tissekoner og mennesker med tissemand, ja. men ikke. Ja. Rigtig så... mænd eller rigtige kvinder. Ja. Og det er fordi, hvor ramte de... du uden for skiven? Ja. Det gjorde hun, og det var også fordi hun, Jamen du ved, altså det som man mænd og kvinder eller når man ligesom træder ind i sin... I det her med at være mand eller at være kvinde, så mm. reagerer man også på ting, der ikke fungerer, eller ting, der er uretfærdige, eller ting, der er løgn, eller ting, der er... Altså, det er jo det, vi gør. Ja. Altså, øh, det kan man. Jeg ved ikke, hvad det skal. Det kan man jo mærke, når man... Når der sker noget med ens børn, så aktiveres man jo som far eller ja. som mor. Ja. Og så reagerer man jo, altså, man jo ja. fordi her sker noget uretfærdigt eller et eller andet, ikke? Mm. Men, men hvis man bare ligesom er menneske, så holder man sig bare ind, og det var det, vi, altså, det, var det jeg oplevede under corona. Ja. Altså, det var, at jeg kiggede mig rundt, og så så jeg kun mennesker. Der var sådan, nu skal vi overholde de her regler. Ja. Hvor jeg sådan, nej, skal vi ikke, nu skal vi hakke igennem. Altså. Der er jo det, der hedder det bjergske hierarki, og, og som jo nok erstatter Maslows øh, med øh, på et tidspunkt i, øh, i lærebøgerne. Og det fortalte dem om her den, øh, den anden dag, der stod. Og det er så dig, der har, har ophøjet det ved at give det navn <laughs> med det bjergske hierarki, så det tager jeg bare fornemmelig. Ja, for, du, for du er jo vendenbo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> det, det er jeg. Så jeg undersøger tingene. Så øh, der er en tallerken foran os her, ikke? og den tallerken, den, øh, den er ligesom nederst i hierarkiet her. Den er bare en ting og så er der en, en hund det er levende mm. godt også planter først den er levende men har ikke hvad skal man sige en højere mm. bevidsthed og så har du så mennesket som kommer længere op i hierarkiet altså over hunden mm. som, som har en, en, en bevidsthed og det er så ikke det højeste for det højeste det er manden yeah. i det her hierarki yeah. og det er fordi det er sværere at være mand, ja. end det er at være menneske. Ja. Og det er jo så der hvor vi kommer ind på det, som du nævner, at, at de her unge, drenge, børn, de øver sig, øver sig, øver sig på at blive, at blive mand. De laver næsten ikke andet ja. i de første 18 år, og, og måske mere, jeg selv har øvet mig ja. endnu længere, før det ligesom jeg skal ikke selv være dommer over det, men, ja. men, men, men i, i, i den der forbindelse med, med, med det her bjerg-hierarkiet, mm -hmm. så, så slog det mig også, at, at du fortalte en historie i det der med, med, med det der med at forsøge at, at, at blive mand. Mm -hmm. og, og, og så gav du et, et eksempel, og jeg ved ikke, om, om det måske er, er ikke er for i en podcast, men det har noget med Bamses Pop at, at gøre. Nå, den, den, <laughs> og det er der. Og, og, og selvom, <laughs> selvom, den, altså selvom historien egentlig faktisk er, er fuldstændig uden for skiven, ja. så, så, så, så rammer den alligevel. Okay, ja, nu. Men nu, nu har du lavet så meget en så nu bliver jeg noget til <laughs> ja, Det, det bliver en lidt lang... Først er der noget filosofi, og så kommer lige to historier. Så for det første vil altså for lige at øh, udfolde det her med den her, her pyramide, ja. øh, som vi talte om. For det første, skal jeg sige, når jeg ligesom siger, at manden er i toppen, så er det ikke fordi, at altså, der er en tilsvarende pyramide for kvinder, ja. men, men, men fordi jeg nu ligesom bare har lavet den her dogmeregel, der hedder, at bogen ja. handler om mænd, så ja. er det kun det her. Ikke? Ja. Nå, så det er bare lige for at sige det. Og så vil jeg sige, og det er så her, for at gøre det lidt sådan filosofisk, at det, jeg bruger ham her, Martin Heidegger min favoritfilosof til, det er, at han har skrevet en bog, der hedder Væren og Tid. sein und um Zeit, den er tysk. Ja. Og den handler simpelthen om, at han siger, at det mest basale spørgsmål, vi skal stille i filosofien, det er spørgsmålet om væren. Det vil sige, hvad vil det sige at være? Og det, det, det, og det har været sådan et problem, eller spørgsmålet, man har skøjt det hen over, fordi det er egentlig det mest selvfølgelige, det der med at være. Men det, som Heidegger så siger, det er, at der er forskel på at være en tallerken. Han siger ikke så meget om dyr egentlig, men det vil han nok også, han siger, der forsket på, at når vi siger, der er en tallerken, og så siger vi, der er en hund, så det er, det betyder egentlig, det betyder faktisk ikke det samme. Altså, fordi at være tallerken, det er, der er man bare talærken. Det, det er det nemmeste at være. Og, og selv hvis man går i stykker, så er man ligeglad. Altså, fordi, ja, Talanten har ikke et liv, så den er ligeglad med at gå i stykker, den er ligeglad med alt. Ligeglad med sin egen væren. Hunden, den er ikke helt ligeglad med sin egen væren, men den lever dog instinktivt. Så den forholder sig ikke reflektivt til sin egen væren. Den, er ikke sådan, den siger ikke, hvordan bliver jeg en god hund? Nej, den reagerer bare på de stimuler, og så kan den blive trænet osv. Men den har ikke... Vi skælder heller ikke mellem... Vi godt mellem en valp og en... Hun, men, eller, men det er jo ikke sådan, der er en på at være en dreng og være en mand. Eller, eller som dreng, så, så tager det en livsopgave at blive en mand. Og mm. du kan fejle, men en mm. hund kan ikke fejle. En hun kan ikke blive. Altså, den er bare en hund. Altså, den skal bare være hund. Og så er det det næste level, det er det der med at være menneske. Og det var det med moral. Der skal du bare holde dig inden for skiven. Du skal sortere dit affald og mm. med at støde andre mennesker og sådan noget. Der, ikke? Og så... Er du egentlig okay? Og lad være med at slå nogen også. Det er også en god idé. Og, ja. Nå. og så, men så er der det næste, som er det sværeste. Ja. Det er at være mand. Fordi ja. der, er ikke nogen der er en opskrift på at være mand, eller menneske, men der er ikke en opskræd på at være mand. Ja. Det er også det fedeste, men det er også angstprovokerende. Og det er faktisk, nu sagde du det der med, at alle altså, drenge bruger hele deres liv, eller på, alt deres krudt på det, der. og det gør de. Men det er, og det er tragisk, men det er også... Det, er, det kan for nogen være så stor en opgave at blive mand eller blive kvinde for den sags skyld, at de giver op. Og det er sørgeligt. Ja. Og en af de. Og så siger systemet jo selvfølgelig. Ah, du giver op. Ej! Ej, var godt! Velkommen! Ej, var godt! Ja. Fedt! Nu hjælper vi dig med at give op. Og ja. hvordan gør de det? Det gør de ved at sige. Du kan selv for det første, man Du kan selv vælge dit køn, og vi faktisk, vi bliver faktisk, hvis du vælger det modsatte, altså hvis du er en han og du vælger at blive feminin og gå den feminine vej og blinke, mm. det er faktisk lidt bedre. Det kan vi faktisk. Uh, det er der du er fri. Vi investerer i det, vi bruger ressourcer på det. Lige præcis. Vi vil så gerne og, vi, og, og det ja, den helt ude i. Altså, i operationer. Ja, det er operationer, og sådan men, ja. men der er jo mange forstadier til det der, ja, ikke? Altså, ja. og, og hele den her... Hormoner. Ja, og der er også noget med seksualitet, altså bare det her med, at jeg er på... Altså jeg har det sådan, det er også vigtigt for mig at sige, folk skal leve deres liv. Altså min grundværdi er kærlighed selvfølgelig, men det er også frihed. Mm. Og de to ting forvundet, det er at elske et andet menneske, mm. det er at sætte dem fri og sige, du skal leve dit liv lige præcis som du vil. Mm. Og hvis du der har lyst til at leve sammen med en mand, og gå i seng med ham, og gør, så gør du det. Mm. Og det finder du bare helt ud af. Mm. Fuld, så det er, det er ikke, ikke som på den måde. Mm. Øhm, men, men det jeg dog noterer mig, når jeg kigger på samfund, det er, der er sådan en forhærlelse af det at vælge det afvige. Altså, det, det er lidt bedre. Altså, vi har pride. Altså, det er jo fint nok, at folk er homoseksuelle, men er det lige for noget at være stolt af? Altså, for det er sådan en banal mange har lavet det før mig, men jeg der var en mars, der hed White Pride. Vi, vi er ved, det er jeg stolt af. Mm. Det ville jo blive stoppet, right there. Altså, <laughs> men, men det andet der, altså, hvorfor det? Altså, hvor, det er, jeg fornemmer, det er lidt i kulturen, at det, det, det er faktisk lidt bedre at være homoseksuel. Det er lidt bedre, det der, ikke? Altså, ja. Og det strider for mig. Altså, der er jeg sådan... Der er for meget noget eller der er for meget sådan... Ja, det, og det har andre også den der, men det er sådan... Vi er alle sammen lige. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Øh, og bare fordi du knaller med en mand, det gør dig ikke til bedre menneske Det gør dig heller ikke til dårligere mennesker. Øh, det er bare sådan... Nå, men det er så vil sige... Ja, okay, gør du færdig, der er, har jeg nemlig et spørgsmål, det har presset på i et stykke tid. Okay, men lad mig lige gøre den her færdig, Det er, at det jeg ser i hele den her trans nyfeminisme alt det der, mm. det er et, en eksistentiel katelem, som siger til unge mennesker, eller som siger til dem, ja, det er rigtigt, den der livsopgave, som du har, og de der nådegave, du har fået, og alt det der, det, det forstår vi godt, det er så svært for dig. Eller det, det, det kan være angstprovokerende, for ja, det er, det er svært at leve op til, altså, det, mm. og der er ikke nogen opskrift eller sådan noget. Så nu så tilbyder vi dig en udvej, hvor du skal det. Du behøver ikke realisere dig som mænd. Mm. Du skal bare kaste dig ud af det her. Og det har så sin egen omkostninger og udfordringer. Det, det er jeg sådan set med på. Men, men jeg tror, at grundimpulsen det er, at de unge mennesker har haft nogle erfaringer. Og, og det er egentlig det, jeg synes, vi skulle... Det er der, vi skulle have. Det er der, snakken skulle starte. Det er, okay, hvad er det, der gør? Hvad er det i vores kultur eller i vores... Der gør, at nogle at unge mennesker kan synes, det er så svært... Og angstprovokerende. Mm. Og, og bare... Øh, Hakke igen. Ja. Og, som mand eller som, som, man, eller som kvinde. Ja. Altså, øh, og blive far og blive mor. Og det er ikke det samme som, at det er så det eneste sagliggørende, det der, at bliver far og mor. Det, det, det, der, kan også, der er også mange andre veje, det er jeg mm. helt med på. Men det er dog alligevel sådan... Det er i den der... Det er i hvert fald oplever. Altså det... Jeg... Ja, og hører, at du har et spørgsmål, og det kommer lidt mere. Jeg vil sige, sådan, at i mit liv, det, sv det sværeste, altså jeg har været, det vil man sige, at jeg har været professor, det har jeg ikke, jeg har været lektor men altså, der er noget, det, er lig, det, det er kun i universitetet, det gør en forskel, men, når, men altså jeg har været lektor og jeg har taget alt muligt uddannelse jeg skrev bøger, jeg har alt muligt, mm. hvad er det sværeste, og som stadigvæk er det sværeste, og hvor jeg fejler på daglig basis, det er at være far. Det er det allersværeste. Og det er også der, Og hvorfor er det det sværeste? Og næst efter det, så er det at være hvad skal man sige, partner til en. Altså, nu er jeg gift endnu. Det bliver jeg snart igen. Så, men det der at indgå i en kærlighedsrelation med en kvinde. Mm. Det er det er samme med at være far. Det er topfedt ja. og pissesvært. Og det er det samme med at være sammen med en kvinde. Det er det fedeste. Det er totalt fedt. Og det er totalt svært. Og hvorfor er det totalt svært? Det er fordi, at det aktiverer simpelthen kernen af, hvem jeg er. Mm. Den kommer i spil. Hvorimod det er at være elektor. Jo, der har jeg også givet noget af mig selv. Men altså, det er lidt nemmere at holde det lidt på. Altså, det aktiverer ikke. Der er ikke så meget på spil heller. Mm. Altså, det kan man også... Altså, hvor gør det mest ondt at fejle? Mm. Er det som... Lægter, eller er det som far, det er som... eller som ægte mand, eller som ægte mand, ja. det er en no-brainer, eller, eller som bror for eksempel, altså ja. i familierelation, altså, ja. hvad, eller som ven, ja. altså hvad, eller, altså, så, så det er også igen det der med, når vi, det at være menneske, altså at fejle som menneske, det koster ikke så meget, ja men det at fejle som i de andre relationer, det koster noget, fordi det er helt en kernen af, hvem man er. Mm. Øh, øh, så det er det allersværeste, og det er også derfor, at, at der, det er også der, hvor der er mange, der slår op i banen, og det vi jo også ser, altså, der er mange måder at slå op i banen, i forhold til det med mand og kvinde, en af måderne er, alt det her trans, og alt det der ikke sådan en ekstra, men det kan også bare være, øh, øh, det, det ser man jo, både mænd og kvinder, der gør det, de små, de pakker deres... Nu tager jeg bare kvinder, fordi de pakker ligesom deres kvindelighed væk, og så giver de hele deres liv til deres arbejde. Og det er fordi, på deres arbejde, der skal de bare være menneske. Ja. Og på, set udefra, så ser det svært ud. Ej, du skal arbejde så mange timer, og nej, at du skal overarbejde, og at det, det er godt nok svært. Og så. Ja. Men på et eksistentielt plan, så er det nemmere. Ja, det er det. det er fuldstændig, fordi... fordi, fordi Altså, fordi det stakes, eller altså, øh, indsatsen, den er ikke så høj. Nej, der er nogle regler, du ved, det står nærmest sort på hvidt, hvad Ja, og du hvis du gøre, fejler, du så tænke. fejler du som medarbejder, eller, som, eller bare som, ja. eller som chef. Ja. Men prøv at tænke, hvis du fejler som mor, det er jo, endnu, det er jo 10 gange, ja. det kan ikke måles på samme skala. Nej og de traumer, der følger med et brudt ægteskab ikke at, ja, at sove til som far eller ja, at sove til som mor ja ja og så skal vi selvfølgelig også være så skal vi også være kærlige over for os selv og sige jamen og det er også det, der er med at være mand det er, altså, det er at øh, fordi man altså, det kan altså, du, du er på en måde dømt til at fejle altså mm. eller det at være far, for eksempel, det ved du selv. Altså, det, det kan man ikke... det laver man fejl hele tiden. Mm. Men man gør selvfølgelig også noget godt hele tiden. Øh, så øh, Men det er ligesom en anden... Ja. Nå, nu var det den der, der historie der, jeg vidste nok skylder. Ja, men den bliver vi nu nødt til at, at, at vende tilbage til. Okay. Fordi at, at, at når du sidder og, og, og fortæller alle de her ting, mm. så har jeg det lidt ligesom, da jeg læste din økonomibøger, at, øh, jamen, jamen, har du ikke helt gennemskuddet konspirationen? Undskyld, nu siger jeg jo ordet. Ikke? Ja, ja. Ikke? Og, og det er jo så det, der er mit, mit, mit spørgsmål til dig nu. At, er, der, er, der, er der en kraft, en magt, der sidder bevidst og laver de her regler, de her moraler, som afholder dig og mig og andre mænd fra at være mænd og andre kvinder fra at, at være kvinder, og holder dem nede i det at være mennesker, og endda hjælper dem med at definere, hvad det er at være menneske. Ja, det ja. er der. Og den kraft er ikke... At den her bog er jo skrevet for... Kom den i 2020, så den er jo fire år gammel, ikke? Ja. Og der er sket meget i mit liv ja. siden da, og der er nogle ting, som... Der, er ikke noget, der står ikke noget i bogen, som jeg egentlig ikke sådan kan stå inden for, det er ikke det, men ja. der er kommet nogle dimensioner til i mit liv, der gør, at der er nogle ting, jeg kan jeg ser bedre og der er også nogle ting, jeg kan sige hurtigere. Ja. Og, og svaret på det der spørgsmål, det kan jeg sige meget hurtigt. Det er ja, han hedder Satan. Et sted simpel. Der står i Bibelen, der står i Bibelen, i den første skabelsesberetning, der i første Mosebog, der står det, Gud skabte dem, hvad er Gud skabte mennesket. Han skabte dem som mand og kvinde. Så fra starten er de skabt, altså som mand og kvinde. Og, og, og du kan også se, når vi møder, altså dem vi møder i Bibelen, de træder jo frem ikke som mennesker, men som mænd og kvinder. Altså, der er jo ikke nogen i Bibelen, som, hvor man er det en mand eller en kvinde, altså, og hvor det ikke også er relevant, at det en mand eller en kvinde. Øhm, og, og når Gud bruger os, når Jesus bruger os, så bruger han os. Ikke som mennesker. Han bruger os som mand og som kvinde. Fordi det er der, han får mest ud af os. Mm. Øhm, det svarer lidt til, hvad kan man sige, hvis man har en... Hvis står har en svensknøgle, så du, du kan godt bruge den som oplukker. Mm. Du kan godt bruge den til at åbne en øl med. Men, men du udfolder jo ikke... Altså en svensknøgle kan meget mere ja. end at bare åbne en øl. Ja. Altså, så det, så det er lidt... Ja, så, så, så, så og det er det samme med, med, med et menneske. Altså hvis du bare bruger et menneske som menneske, så er det ja, så kan du åbne nogle øl og sådan det er ikke, men altså det første er først der, når du aktiverer folk som mænd og kvinder, så er det også altså så er der du får det fulde potentiale ud af det. Ja. Øhm, så der er også et eller andet med, altså Jesus han vil jo gerne have at dit nådegave han har lagt ned i os, dem vil han gerne have til at folde ud. Det vil Satan jo ikke, han vil det modsatte. Og det, som satan bruger til det her, satan eller, og det var et, det var et af de første ord, jeg lærte, da jeg kom i Lyngen Frikirke, det var ordet Satan ja, <laughs> Og jeg var det ja. første gang, jeg hørte det. Så var det bare sådan, så havde det bare så jeg har jo læst sociologi, jeg ved ikke, hvor mange år, og så og jeg tænkte, hold op, hvis jeg havde lært det der ord, da jeg var 20 år gammel, så kunne jeg godt nok, det var mange, mange timer i skrivepulten, jeg kunne have sparet det, fordi det opsummerer bare simpelthen så meget, og det gør, at Rigtig mange analyser, som man skal bruge rigtig mange ord på. Det kan du bare lave i meget kort form. Nå, så, så, så den måde, hvad kan man sige, satan ligesom manifesterer sig på i verden, det er igennem systemer. Og det er ikke det samme som, at alle de mennesker, der arbejder på universitetet, eller sidder inde i en kommunen, eller noget, at de er satanister, eller er onde mennesker, eller er besat af satan, eller noget. Overhovedet ikke. Men, men selve det der med, det er noget, jeg er ikke færdig med at tænke over det helt, så, men, men selve det der med, at sætte noget i system, sætte mennesker i system, og skabe de her særligt store systemer, altså just, man kan sige, René's købman over letkøb, er også på en eller anden måde et system, men det er også et system, hvor det, hvor det er menneskeligt, det er også derfor, det er ikke et specielt effektivt system. I hvert fald ikke ud fra systempræmisser, fordi René, han, så stopper han jo hele tiden op og snakker med folk, og mm. bruger masser af tid på ting, der ikke har med systemer at gøre, men som har med de mennesker, der kommer ind. Mm. Så han, han træder jo hele tiden ud af sin komirolle og bliver menneske. Det, I virkeligheden er var, han var så travl Det er fordi, han har ikke tid til at være komi fordi han skal være, menne, han skal være mand, i virkeligheden. Det er faktisk ja. det. Han skal være mand og det er han. Altså når du kommer derover så møder du ikke et menneske, så møder du en mand. Det er og du møder en kvinde og altså ja. og det betyder også, at dem der kommer ind, de bliver heller ikke mødt som kunder, som mennesker. Nej, de bliver også mødt som mænd og kvinder. Ja. Øhm, men i hvert fald, men de store systemer, de, de suger ligesom det der potentiale ud og det er også, det betyder også, at det de får frem i folk. Altså, det er noget af det, jeg har set universitetet gøre, både med de studerende, men faktisk også ved, ved øh, de ansatte. Det er, at de ting, som systemet fremelsker i folk, det er ikke det, de er bedst til. Ja. Det er også derfor, folk bliver stresset. Man ikke, hvis, man, hvis man laver det, man er god til, ja. og får lov til bare at lave det, ja. egentlig øh, og, og det, du er, der hvor du er i flow, ja. så, bliver du egentlig, så bliver du ikke stresset. Men hvis du helt simpelthen bliver tvunget til, at du skal lave noget, som du ikke er god til, eller mindre god til, eller ikke falder dig naturligt, eller et eller andet, mm. så bliver du stresset, fordi du går imod din, øh, jeg til at sige din natur, eller, men du går mm. også imod din ånd. Mm. Øhm, og så, altså, øh, så, så det som satan bruger systemerne til, det er at neutralisere os. Ja. Altså, vi skal være medarbejdere. Mm. Vi skal ikke en mand. Vi kan også se på, hvordan... Jeg skal se, om jeg kan komme på nogle tanker. Der er faktisk, det er sådan et så er helt ind i sproget. Altså der, hvor man tidligere var... Du var tjenestemand. Altså, det var, det var som om det her med... Du, du har været skraldemand, for eksempel mm. ikke. Men det hedder det i garantiet ikke. Renovationsarbejder. Re renovationsmedarbejder. Ja. ja, lige præcis ikke. Mm. Så det der med mand... Det er ligesom blevet, øh, jeg ved ikke om jordmor, det er stadigvæk hedder jordmor, eller om de har fundet et eller andet ord for det. Det kan godt de ikke har, så det går godt være, de ikke helt 100% har. Men der er i hvert fald været sådan en tendens til at trække de der, mm. det der mand ud af mm. sprog, tjenestemand og øh, okay. skraldemand og postmand og hvad det ellers kan være. Ikke? Altså, og så bliver man et eller andet medarbejder, et eller andet neutralt. Og det er fordi... Øh, Ja, det er fordi, at så, så, så gør du det, systemet vil. Ja. Du gør ikke det, Gud vil. Og, det, og vi kan også tage hele skolesystemet. Ja. Hvorfor er det vi? Altså, ej, jeg ved jeg, jeg, jeg skal ikke op på den der hest der. Øh, så, øh, ja. Øh. Ej, nu, ja. Nu skulle, du lige, nu skulle du stille mig en spørgsmål. Jeg har en, en, en ting omkring det her med at være vendenbo. Mm -hmm. Det her med vendsyslere, og nu blev uh, Jon, han blev rigtig glad i går, over at uh, han hørte, at uh, ty og Mors faktisk kører ind under vendsyssel, eller gjorde i hvert fald, mm -hmm. i, uh, for tusind år siden. Vendila hedder mm -hmm. det på latinsk, og det mm -hmm. betyder vendsyssel på, på dansk. Der kom tilsyneladende folk over fra Irland, der var en stor samhandel for tusind år øh, siden. Og øh, nu spoler jeg så frem til i dag. Og jeg, jeg, jeg vil egentlig bare gerne høre din mening om øh, det. For jeg lavede den i en jagtsægelse. Altså. Og den jagtsægelse, altså, den går på, at i forhold til København, nu er, jeg, er det på tredje måned, jeg er her nu i, i Vandsyssel. I forhold til København, så har folk øh, nogle af de her mm. måder at være på som vi lige har siddet og snakket om tidligere, hvor man, man ikke er så hurtig til at sætte ord på, ikke så hurtigt til at fremme sig selv, og, og, og hvem man er, at sælge øh, sig, sig selv. Og jeg er jo gift, og også skilt desværre, øh, men gift i, i Irland med en konen. kone, og som jeg stadigvæk har rigtig høj respekt for, snakker rigtig godt, men er rigtig glad for at er i, øh, i, i mit liv, og vi har den skønneste øh, datter, Isabella, som jeg nu går på CBS. Mm. Og, øh, og der kom jeg, og jeg har både boet i Irland i, i flere omgange, og, og, og, og kommet der meget, og jeg har også kvært mit, øh, mit arbejde for Eriksson, hvor jeg var rundt og sætte telefoncentraler op i hele verden. Men især i Europa og, og, og, og Mellemøsten også. Og så er jeg kommet i Skotland også. Så Skotland, Irland og Vensyssel. Personlighedstyperne, så det er jo nok især mændene, jeg tænker på her. At der er en, en fællesmængde her i det her sådan lidt forsagte nej, ikke for sagt, det er forkert, men i det her med ikke at fremhæve sig selv først, men at fortælle en historie. For hvis der er noget, ierne, og skotterne er sindssygt gode til, så er det at fortælle historier. Og man går altid på poppen om fredagen, næsten altid. Og det er ikke fordi, man drikker sig banke stiv, og, og, og så går hjem og banker konen og alt det der. Det, det, er, det er ofte kun en pint, eller måske endda øh, to, og så, og så er det ikke mere. Men så har du nået i løbet af de her par pints, at fortælle en historie fra den forgangne uge. Mm -hmm. Og den historie, den var, du, du ved, jeg havde, altså, det var jo kolleger, jeg havde jo været der sammen med dem, jeg, jeg havde ikke oplevet historien. Men når vi så sidder på poppen, og, og, og du ved, hårdt falde ned, og bare Nej. sidder og slapper af, og, og, og er i selskab med hinanden, så kommer historien. Så den, den historie den er vokset ud af, ja. af ingenting. Og jeg, og, og, og jeg sad der, du ved, mig, ingeniør-tænkende, og sådan noget, og jeg, kunne ikke, jeg har aldrig været særlig god til at fortælle historier, og så ikke til at fortælle jokes, og så sad jeg bare der, at jeg mangler et eller andet der, og du får mig til at tænke på, at det faktisk har noget med det at være mand at gøre, at kunne fortælle historien. Men okay, der er flere spørgsmål lidt. Har du også, du har også været lidt rundt omkring i verden, har du også genkendt, hvad skal man sige, sådan et, et mønster i, i de her kulturer, jeg beskriver, og er at, at, at, at der virkelig så nær en sammenhæng mellem det at være mand og det at, at kunne fortælle historier, så kan vi jo så slutte af med spalten. <laughs> ja, det, hvis hvis det, ja, er det er okay. Det. Ja. Jamen, øh, for at tage det sidste, det her med at fortælle historier, ja. ja. Altså, bare sådan rent empirisk. men er bedre til at fortælle. Og nu, nu gør jeg faktisk det, som jeg siger, jeg ikke vil gøre i bogen, ja. og bla bla bla. Men det er bare at mænd er bedre til at fortælle historien kvinder. Mm. Punktum. Mm. Og så er der alle de der forhøjninger, at ja, der er også kvinder, der er godt det. Det er rigtigt nok. Men mænd er bare bedre til det. Øh, og det kan da være mange forskellige forklaringer på. Jeg tror, en forklaring, som er sådan en åndelig forklaring, det er, at Gud har ligesom nedlagt nogle, altså nogle ting i mænd og kvinder, som vi kan. Og, men, og kvinder, de har bare fået, de har simpelthen bare fået det allerstørste trumfkort. Altså, det er den største ting, man kan som menneske. Det er at lave et nyt menneske. Det er det vildeste. Altså, så so right, der lidt ligesom, hvis der var jo barn, så man skulle ligesom, hvis man skulle dele noget slik, for eksempel, ikke? Og hvis der så var en, ligesom, lab og larver og kameller og et eller, andet, et eller andet, og så var der måske en yankee-bar. En yankee-bar, ikke? Og du skulle dele den. Mm. Og lad os så sige, at vi må ikke skære jankbarn Hvis der så var én, der fik jankibarn, så skulle den anden jo have mange laver og ja. mange flødekarmeller for at opveje den jankibarn. Ja. Og det er det samme med mænd og kvinder. Kvinder, de har fået jankibarn, de kan lave nye mennesker. Det er jo fucking vildt. at ja. altså, det er så fucking vildt. Så er det rigtigt. Ja. Vi lever i en kultur, hvor det bare er sådan, ja, ja, ja, så er du... Mænd kan da også føde, ja, der <laughs> <laughs> <laughs> Altså, så derfor... For Bare overhovedet, at der kan være en lille bitte smule ligestilling i verden. Så har Gud sagt, okay, så er vi simpelthen nødt til at give de her mænd nogle andre kompetencer. En anden ting er også, wow. mænd er jo bare, eller kvinder, Lesbjørns, de er bare smukkere mænd. Altså, vi ser jo mærkelige ud. Mænd, altså vi har hår i ansigtet og hår i røven. Og, altså, vi ser bare mærkelige ud. Så hvis vi overhovedet skal, og kvinder de er bare smukke. Altså former, og de kan gøre alt muligt med deres hår, og alt muligt. Så de er bare ja. toplækre. Så hvis vi overhovedet skal få de her kvinder, som kan lave mennesker, og som ser smukke, få dem til at interessere os for de der andre mærkelige skabninger, som ser mærkelige ud og ikke kan føde børn, og ikke noget, mm. så bliver man nødt til at give dem nogle kompetencer. Ja. Altså, vi skulle kunne noget, for at de gider en for... Og ind af de ting, vi kan, det er de historie. Og så er der en anden ting, det er også, at vi mænd, og det tror også, der noget med forplantning. eller jeg ved ikke, om vi skal overbehøre sådan en evolutionær forklaring på det, men vi ved jo, at kvinder, de sidder med yankee mm. Altså, så det er også der skal yde noget. Mm. Og vi bliver også nødt til at tage nogle... Og kvinder er også sådan... Der er noget, der hedder... Har vi, meget, har vi tid til også at høre om den... Ej, nu kommer alle mulige historier. Den svenske håndgranaten. Den svenske hånd... Der er den svenske håndgranaten, så er der to spaltenhistorier. Og så... Øh, og, jeg kan lige sige, at der er to versioner af 80-20-reglen. Folk må jo bare lukke ned. Ja, ja. I, hvis I ikke vil høre om spalten, og hvis I ikke vil høre om den svenske håndgranate, så skal I lukke nu. Nej, men altså 80-20-reglen, det er... at hvis, du ligesom, hvis man forestiller sig, at man rangerer mænd og kvinder efter, hvor... Vi går lidt ud over... Det, det, det er også en god historie mm. Nå, Men altså, mm. ligesom efter hvor attraktiv det er eller et eller andet. Mm. Så er det således, at 80% af kvinderne er som udgangspunkt egentlig kun interesseret i 20% af mændene. Altså hvis du går ind på et diskotek eller et eller andet ikke, mm. så vil 80% af kvinderne, de vil ikke altså, altså, de, de vil kigge efter. De så heldigvis er det sådan, at kvinder har heldigvis forskellige standarder for, mm. hvad den lækre mand er eller, eller andet. så. Men, mm. men i deres eget, deres eget bevidsthed, så er de kun interesseret i, i, i, i, i den bedste femtedel. Mm. Så det, det er et regnstykke, der ikke går op, hvis vi skal. Hvad hedder ja. det, hvis, ja. hvis reproducere sig selv. Og, men for mænd er det omvendt, at 80, eller ikke omvendt, men 80% af mændene vil læst, hvis, hvis 80% af mænd, at der kommer en, en af de 80% lækreste af kvinderne, kommer over til en af mændene og siger, skal vi gå hjem og knæle, Så vil 80% af mændene sige, ja, yeah. og jeg ved godt, så vil man det Men der er et eller andet i det her, at vi er lidt mere Altså, lidt mere bare sådan, wow, du har bryster, wow, du har en tissegård, wow. Altså, hvor kvinderne, de er sådan lidt mere wow, hvor meget tjener du over, 400.000, og hvad for en bil har du, og sådan ikke og vi er bare sådan, wow. Og det er fordi, de har Yankee-varen, altså, du kan lave børn, wow. Og de er sådan lidt, hvad har du på dit CV, ikke? Nå. Så er der ikke gå op her. Øhm... Nu kommer jeg lidt nu bliver jeg nødt til at fortælle om den svenske håndgranat. Den svenske håndgranat. Og den har, den har jeg fået, det var en historie, jeg fik af en, en, en tobakshandler nede på Sørens værtshus for 15 år siden, når han fortalte, den svenske håndgræn, at den går ud på, at du har den her dynamik, og den udspiller sig også på en anden måde. Hvis du forestiller dig en gruppe mænd og en gruppe kvinder inde på et værtshus, eller i samling mm. Så er der i kvindegruppen, der vil der ligesom være dronningen, hende, der, best, hende, der styrer gruppen, hende, den, hende, der ser bedst ud, og hende, mm. nå. Og hun låser gruppen fast, fordi så hvis en af mændene går over og gør kur til en af kvinderne i, øhm, hvad det, i den her gruppe, mm. så vil den her kvinde, hun, vil, hun kan ikke bare ligesom gå med ham, hun vil ligesom kigge, og hun vil ligesom søge dronningens, at det er okay det her, ikke? fordi ellers så, mm. hvis ikke hun gør det, så kan det være, at hun bliver smidt ud af gruppen, og så er det helt galt. Så hun kigger til dronningen, mm. vil det være okay for mig at gå ud og danse med ham her? Dronningen, hun, hun står der, der, oh, hvorfor, hvorfor har han ikke budt mig op først? Det er ja. mig, der er en lækre. Så hun bliver nødt til at sige nej til det her. Så hun sanktionerer ja. det her. Og det, det her får at gå ubevidst. Eller det får at gå. Ja. Så manden han kan, ikke, han kan ikke komme til Så kan man sige, man kan, så, kan man så gå til dronningen? Nej, men dronningen bliver også nødt til selv at sige nej. Fordi hvis hun bare tager den første og den bedste, så vil hun miste sin status. Og, så hun skal være sådan kostbar hæve og ælmod. Så hun bliver også nødt til at sige nej. Så det hele er låst fast, og, men heldigvis, og det er derfor, at vi stadigvæk eksisterer som race, menneskeheden, findes den svenske håndgranat. Og den svenske håndgranat, det er, at en af mændene siger ligesom, jeg smider den svenske håndgranat, jeg tager ikke forholdet. Så det, som han gør, det er, at han går over i kvindegruppen, hvor der så også er hende, og nu tykke, eller hende, der måske ikke lige sådan... For allermest opmærksomhed for mændene, eller hvad vi er, Og så byder han hende op. Hun er så altså i en situation, hun har ikke råd til at sige nej. Fordi, shit, man, han kommer og byder mig op. Så hun er ligesom sådan, øh, og hun kan ikke vente på øh, dronningen. Så hun siger, nej, fedt, jeg selvfølgelig vil have danse, Så går de ud og danser. Så bliver resten af den her kvindegruppe, de kigger på hinanden, hvad sker der der? Så bliver dynamikken smadret. Og så spredes de som sådan sebra på savannen, altså, og dronningen går i det ene hjørne, og de andre, og der er en, god går og osv. Og, og så kan resten af mændene, ligesom sådan en flok løber, de... så tager de en for en, bang, bang, bang, og så ender alt i den skønneste orden. Alle får en, og, og, og, og, og, og, og sådan som kærlighed jo heldigvis er indrettet, det er, når det så kommer et stykke, så synes man jo, den, man har fået, hun er bare den dejligste, yeah. altså, og, hende derude på den, der, den første, ej du har bare en kæmpe stor dejlig numse, hvor er du bare smuk og så videre så videre. Nå, så det er den svenske håndgranat, øh, som, som, som, som, som ligesom løsner 80-20-reglen. Nå, det var det her med, så, nå, så, det var, så det var en af grunden til, at mænd er bedre til at fortælle historien. Nej, det er også det der med, at vi skal tage chancer. Ja. Det, at, det at fortælle ja. en historie. Mænd tager chancer, mænd er pionerer, mænd er yes. dem, der går ud og afsøger nyt uh, yeah. terræn og, yeah. og, og, og laver nye landvindinger yeah. på, uh, på den måde. Yeah. Mænds kvinden sørger for de trygge omgivelser, yes. der hjemmes og børnene, de har noget, de kan regne med. Ja, og man kan sige, den Meget risiko, generalisering. Eller, man kan så også sige, kvind, vi, altså, at, at fortælle en historie, det er at tage en risiko, for du ved ikke om... Mm. Ved, altså, jeg fortæller dig en sjov historie, det kan være, du bare sidder og kigger på mig og, <laughs> Det var ikke sjovt, det der, ikke? Det er jo det, jeg elsker stand-up, for eksempel. Det er også en meget maskulin. Det, det er også typisk mænd. Jeg synes også på Linda P. Hun er en, en der er god til at fortælle stående. Hun er så også. Hvad hedder det lesbiske? Ja, det kan godt. Jeg synes ikke, hun er sjov. Får du bare at sige mm, det. Mm. Altså, jeg, jeg har dog, altså... Nå, lad Men, Man kan sige, den risiko, der mm. hvor kvinder tager en kæmpe risiko... Mm. Det er jo ved, at de lager nogle af de der skadede steder. Altså simpelthen trænge ind i sig. Altså det er, jo, det er jo en kæmpe det er, jo, det er jo, en, altså, det er jo en kæmpe ting. Mm. Øh, og med og og, med ris altså, og de bliver jo gravide. og, og det at føde barn er jo også en risiko. Altså mm. det er jo vildt. Altså prøv at forestille dig, Flemming, at du din mæl den vokser, så mm. skal du så skulle der en menneske ud af de... Altså, det er jo, nu er vi så heller ikke indrettet til det, så det jo, men, men, altså, men det er jo et kæmpe risiko også. Så vi er begge to. Altså, der er risiko ved, ved begge dele, men det er ikke det, er ikke det samme. Nå. Øh. Nå, så det var lidt det der med... Nå jo. Og så var det det der med... hvor der en anden ting ved det der med at være en mand, og så fortælle historier. Altså, det er også igennem... Det er ikke bare historien om dig selv, men det er også det der med at kunne se... Altså at fortælle en historie, det er også at kunne se noget bestemt i en bestemt situation. Så det siger også noget om dit eget. Altså hvordan du selv orienterer dig etisk mm. i. Mm. Um, ja, hvordan du beskriver opsætning i, i historien. Ja. Hvordan du beskriver folks reaktioner. Ja, og, og noget af det, som gode historier kan, det er, at de kan løfte andre mænd. Så der er også noget enormt generøst i Selvfølgelig kan man også fortælle historier om, hvor der er nogen, der ligesom har dummet sig eller et eller andet. Men, men ofte, så selvom nogen har dummet sig eller et eller andet, så ligger der alligevel en eller anden ja, en kærlighed. Eller der bliver, altså selv, altså hvis der er en, der har lavet en stor fejltagelse for eksempel, så kan du fortælle historien på en måde, således at den fejltagelse bliver faktisk vendt om, og, og, og man ser storheden i det. Fordi ja. her var der en, to en risiko. Ja. ja, så gik det galt, men han tog den. Den til. Det, var, det var fuldstændig ret, at du var inde på noget der. Fordi så sent som i søndags, da jeg var hjemme hos jer, og det var super hyggeligt. Men altså, sandheden er også, at, at det var 1. december, og at, at jeg var ret nedtrykt over ikke at være sammen med mine døtre. Jeg var ret nedtrykt over, at julen, den mindede mig om, hvor meget jeg faktisk savnede mine, mine døtre. Og, og så kom jeg ud til jer, og... Og så sætter vi os ned, og jeg selv og René, vi kom lidt, uh, lidt inde i det. Og så er der Bjarne, og der er Tage, din far, som sidder og fortæller historier. Og, og, og min depressive tilstand mm -hmm. var jo væk som duk for solen. Mm -hmm. Og jeg gik jo hjem, du ved, som, uh, som den glade udgave af mig selv mm -hmm. i, uh, igen. Og det tillægger jeg, at... Vi var, hvad var vi, øh, 8 10 mennesker, opslugt omkring nogle historier. Og, og du ved, nogle reaktioner på historierne, mm. og så sang vi også øh, lidt og så videre. Det, det hjælper os øh, mm. altid med min oplevelse i hvert fald. Mm. Men, men, men det var historierne historien, der, altså, fordi det var der. Altså, det skete allerede, da, da vi satte os ned, og så, og, og så fik historierne der, fik den der samhørighed som gruppe. Lige pludselig så hørte jeg til, at jeg kunne slappe af, yeah. Yeah. og jeg var god nok. Yeah. Sådan -agtigt. Og, og historier er sådan på CBS sprog det taler om en plussum altså det er sådan, altså, hvis jeg hvis man ligesom bare er i gang med at samle en biler hvem har den største bil for eksempel så er der altså så, så er der en vinder og en taber. ikke så der er ikke ligesom, men hvis man fortæller historier så er det som om alle ligesom bliver løftet i det her mm. og det grønne købe nogle nogle af fortæller jo også historier om os selv hvor vi så selv faktisk vi, vi fortæller faktisk om for nu at tage min fars, nogle af min fars historie der er ikke som han så han julemand eller næse over på, på skolen ikke han var lærer mm. så fortæller han en historie om hvor så han lavede en plan men han skulle overraske unge og køre rundt på knallert og øh, med næsehu og så går det galt mm. så kører han ind i en fisker og kører ind i en væg, og vælter, og så videre så, videre. så på en eller anden måde man siger, det var en det var, det var en fejl det var en fiasko det der det var en men, men samtidig så så ud af den fiaske, altså, det, det, så, ophæve, altså, så på en eller anden måde, så jamen, sker alt muligt i det der, ikke? Hvor det også er sådan, ja. er også, der er sådan meget, nu skal jeg til at bruge ordet menneskeligt her, ikke? Altså, men der er noget meget sådan, det er sådan, livet er, det der med. Mm. Så det gør vi nogle ting, der lykkes, så gør vi nogle ting, der ikke lykkes, Så sådan, men, ja. men, men, men, men vi skal jo elske både hinanden og os selv, uanset hvad. Ja. Det er også det kristne budskab, ikke? At ja. Jesus han elsker os, når det går godt. Han elsker også, når vi jogger i spinaten. Ja. Og det er det, der sker i historien. Eller når vi fortæller historier, så får man det frem. Ja. Og, og det, er en god, det er en generøs... Altså gode historier de er også generøse. Mm. Altså nogle gange så hører jeg jo folk, der... Jeg elsker stand altså, jeg elsker stand -up. Jeg synes, det er simpelthen sådan en ren kunstform. at jeg elsker det der med, at man bare stiller sig frem. Jeg gør det ikke selv, sådan, ikke i hvert fald formelt. Men så stiller man sig frem, og så risikerer du bare hele butikken. Ja. Og det kan være, du bummer. Altså det kan være, at folk ikke griner, og så står du bare der. <laughs> hvor du tager det der. men når det så lykkes, altså så er det jo bare sådan fantastisk, jeg elsker det der. Og der hører jeg nogle gange nogle stand som jeg så ikke synes er sjov, som bare er, det kan være sådan noget, kom lad os gøre grin med, med det fred. Eller ikke, ikke, ja det kunne det også være, men øh, Pia fx. for eksempel, fordi nu sidder vi her, og vi er alle sammen venstreorienterede, og vi er alle sammen hende vi hende, vi at vi ikke kan lide, så vi skal nærmest mm. bare sige navnet, og hun er dum, og så er det sjovt. Ja, det, det, det er et dårligt eksempel, det her. Ikke? Men det, jeg oplever det der nogle gange, hvor, hvor, hvor der er ikke er nogen historie, mm. og der er ikke nogen kærlighed. Mm. Der er ikke nogen kærlighed til den, du fortæller historien om. Mm. Øh, og hvis der ikke er det, så er det ikke sjovt, mm. synes jeg ikke. Så bliver mm. sådan stift på en mm. måde. Ikke? Så der skal være en historie, der er også en kærlighed, der er også en måde at vise kærlighed til den, du fortæller om, og... Øh, Ja. Mm -hmm. det, det er også en, en maskulin måde at. blive ja, kærlighed, hvor. Ja, du var, faktisk, du var faktisk også en del kærlighed involveret, da du fortalte om, øh, om, om Spalten. Åh oh ja, okay, nu kan det Det kan være, vi skal slutte på Spaltenhistorien her. Ah, Nej, kan, jeg kan snakke videre. Jeg har ikke nogen. Nu er jeg blevet varm. Der, så nu fortæller jeg Spaltenhistorien, så ja. det sker. Ja. Og, det er, og jeg har, jeg har Spalten er en menneske. Han er en mand, som jeg aldrig har mødt. Øh, og jeg har en ven, men jeg har en ven, som kender ham. Øh, jeg har lidt... Spalten kommer... Både min ven og Spalten, der kommer fra en by. Nu lader jeg mig ja. navnet på byen, så... Ej, det kan jeg næsten ikke. Der er jo ikke nogen, der hører den her... Hvad siger du? Der er der ikke nogen, der hører min podcast. <laughs> nu, okay, nu... nu du fortæller... Jeg tror, der er stor kærlighed til Spalten i det her, så der er egentlig ikke noget at skjule af. Nu, nu, nu går jeg bare ind her. Både min ven der, og så Spalten, de kommer fra Østerbro, vokser op i Østerbro. Østerbro er en by, der ligger sådan lidt længere mod nord, ikke så langt fra Sessing, hvor min, ja. min, min farfar kommer fra, ja. når min far voksede op. Nå. Og, øh, og familienavnet, Bjerg. Og familienavnet, alle præcis. Ja. Nå, men så, så, øh, og så hvor kan se op, og da de så unge, så var der ligesom, der var ét sted i, i øh, Østerbro, hvor vi gik ud, og det var så Bamse's pup. Æh, så de gik derud der ud, og spalten, han var de der ved weekend, og drak sig pissefuld og, og så spalten, der, han, han, øh, der er sådan en hel serie af spalten i Nu får man bare lige to af dem herinde, der... der og, og, og min ven, der er sindssygt god til at fortælle historier. Nå, øhm, så jeg har jeg det fra ham, ja. Nå, men så, så, så er de så på äh, Bamses Pup, det her, ikke? Og blev fuld og sådan noget. Så En dag så havde spalten der, og så blev så fuld, at han kommer på slås med en eller anden, og der var alt muligt tumult. Og så er han blevet smidt ud af Bamses Pup, og ikke nok med det. Han blev smidt ud, og så har han fået 99-års karantæne. Åh, oh, det er lang tid. <laughs> Bamses Pup. Nå, og så... Samtidig kommer næste weekend jo så, Spalten, han kan ikke komme i byen, han har 99 års ja. karantæne, så han må jo springe over den der weekend, så går der så en uge mere, og det bliver torsdag eller fredag, eller hvad noget, noget, noget. og så er Spalten lige ved at oh, okay, det er godt her lang tid, det her, ikke? <laughs> Nå, så han trommer op nede ved Bamses pup, og stiller sig i kø, og så på tiden så kommer han jo op til dørmanden der, og så kigger dørmanden op på ham og siger, jamen, jamen Spalten, du har 99 års karantæne. Og så kigger på Spalten og siger, ja, det er jo som tiden går, og så går man <laughs> <laughs> Nå, så er det jo så en spaldshistorie, så en anden spaldshistorie, <laughs> som egentlig og den, den filosofiske ramme for det, og den er nødt til at sætte, for den, den er ret øh, frastødende historie på mange måder, men, men der, er også, der er også noget ja, en vis storhed i den. Og det handler om det her med, hvordan vi som mænd vi lever vores liv efter det her med, hvordan kan vi opføre os, hvordan kan vi skabe grundlag for gode historier? Mm. Nå, så den, at han spillede så fodbold i Jørgen, der var to fodboldklubber i Jørgen, der H.I., og så var der frem og frem, det var sådan en arbejderklubben der, ikke? Og der spillede han så, og, øh, og de havde været sådan noget, det var ikke starten af 20'erne eller et eller andet, og så var de så sådan en gruppe for det her fodboldhold, som så skulle have sådan en weekend, hvor de bare skulle drikke sig af hegne. Og så havde de så, så lejet et sommerhus ude i Tværsted. Altså sommerhusområdet, Og det var så om, midt om vinteren. Så de sidder der og drikker sig pisse fulde. Og så skulle de selvfølgelig pisse. Og der, der var sne, så de går selvfølgelig ud i sneen og pisser. Og så begyndte de jo så lige selvfølgelig at konkurrere om, hvem der kan skrive alt muligt i sneen og alt muligt. Som mænd gør jeg ikke, så skal man ligesom overgå hinanden der. Øh. Og så på et tidspunkt går spalsten noget, og pisser ved sneen. Og så på så går det lidt tid, hvor han er væk, og så, det er der ikke nogen, der tænker om, indtil der så er en, der kigger over på vinduet. Og så har han selvfølgelig lavet klassikeren, hvor han så, sidder, og så har han sat balleren op af vinduet der, ikke? Og det kan egentlig så for lidt af, der er også grænser for, hvor langt det bliver ved med at være sjovt. Ja. Nå. Og så sidder de og drikker videre der, indtil der så er en, der kigger over til, på vinduet igen. Og så siger han, øjet åbner sig. Og så skept han noget af Så spalte han, skulle simpelthen bare overgå det der tisseri der. Altså bare simpelthen bare smadre de andre i det. Så han skider simpelthen op af vinduet på det der sommerhus, det er ikke. Og så kommer han selvfølgelig ind og får en heldemodtagelse derinde ikke, Fordi, altså, nu har han lige bare sejret der, ikke? Nå, og de sidder og drikker videre, og det her bliver endnu fuldere og glemmer selvfølgelig også alt om den der om den der lort der indtil næsten morgen, hvor de så skal aflevere det her sommerhus. Ja. Det er jo leje sommerhus. Ja. Og så, fordi der er frosset, så er den der lort, den fast på vinduet, <laughs> ja. så de er nødt til at hakke den af med et <laughs> Og man kan sige, hvis... Altså, moralsk, så er det jo forkert. Men altså det kunne næsten være egentlig, det, det ældste bud. Du må ikke stjæle, du må ikke ham, der guder. Du må ikke skide op af vindue i vinduet på i, i tværs af i tværs. Det må man ikke. Det skal man ikke, det der. Men til gengæld, så er der også et eller andet. Det her, og det her det er jo 30 år siden. Og den her historie den lever stadigvæk. Altså, og er jo en fantastisk historie. Og er på en måde det hele værd. Altså, øh, og, det, og det siger også noget om, er det der med? hvad der lever i mænd. Ja. altså det ja. der med nu skal jeg bare ja. altså nu skal skabe noget stort ja, Altså. Man skal skabe en historie Ja. Man skal skabe historie ja. nu skal jeg afsondre nyt terræn kan man det her ja, ja. <laughs> og også altså altså, altså altså vi konkurrerer jo også men der kan være sådan ja, der er meget konkurrence Der er meget konkurrence, men, der ja. også, men du kender også selv forskellen på altså sådan sund og kærlig konkurrence og så sådan mm. en træls, altså men vi kan også være træls, mænd kan også være pisse træls, og jeg kan være tr mm. træt af det der med, åh, altså hvis man skal konkurrere, og du ved, altså ja. hvor det er sådan ligesom på bekostning af hinanden, ikke? Ja. Men altså, men, der er jo ikke, men, men at konkurrere med, hvem der kan pisse ude i sneen og skide op ad vinduet, at det, ja. er ikke sådan, det er jo ikke sådan, at hvis man så taber den konkurrence, <laughs> og, man så har man siger. ligesom sådan bare kæmpe, tæ, så er det bare sådan, okay, <laughs> Fedt, Altså, okay, Spalten, du vinder. Ja, du vinder. Den der, den vinder du. Den ja. får du. Skål. <laughs> ja, lige præcis. Så øhm. mm. ja. ja, ja. En appetitlig historie, jeg slutter med. Ja, en lille julhistorie. Det er lidt en jul, der er sne. Nå. Jeg der, er jo næsten, der er jo næsten ikke mere at sige til, til det. Vi har fuldstændig udtømt uh, emnet. At fuldstændig, <laughs> ja. vi kom godt rundt om det, Ole. Ja. Det er vi virkelig. Og jeg har selv siddet og hygget mig med at uh, forstå ting uh, inde i, uh, i mit hoved og i mit liv og i min uh, historie ja. ud af at vi har siddet og, og, og snakket. Og jeg har forsøgt at bide mig selv i tungen så meget som muligt, fordi jeg kan selv lide at snakke en hel mm. masse... Og og, og, og, og her, der vil jeg bare helst have, at, ja, ja. at alle dine øh, tanker, eller mange af dine tanker ja. omkring, øh, omkring det at være mand, det at, og, Hvis... ikke, og ikke jøle, men at være en mand, og ja. <laughs> <laughs> bruge et lokalt udtryk. Nej, jøle, det kan, det kan også være, jøle, det, det, det kan have flere konversationer, altså ja. at gå jøle med noget. Nå. Det er egentlig også okay. Altså, at gå i jøl med noget, det er, at man ja. går sådan og puller med. Det er, ja. hvis man har, for eksempel hvis man har et værksted, hvor ja. man så går sådan og laver lidt snitter ind og træ, eller i gang med at bygge et eller andet, eller sådan. det går lidt langsomt, men man går og hygger sig med det. Det er, at man går i jøl med noget. Ja, okay. Det er egentlig meget godt. Men det kan også være, at man siger, at der er noget, der er noget jøl. Ja. Det er, hvis man er i gang med et eller andet byggeri, eller et eller andet, og det er så ikke... Jamen, nu har jeg hjulpet det, det, købmanden derhen, som du refererede til et, ja. et par gange, ikke? og hvis, øh, hvis jeg kommer til at stå stille for mange sekunder i gangen, når vi er i gang med at lave et eller andet, ja. så, så falder hamrende. Ja, du og så siger ikke, han, det er noget jøl. Du skal ikke stå der og jøle. Nej, du skal ikke stå i jøl. Ja. ja, det er rigtigt. Jamen, det er også det er fordi, der er sådan langt. Jamen, det er rigtigt. Der, er sådan, der ja. kan også være sådan en tøven i det. Ja. Men man kan også jøle på en... Man, på, på. Hvis man ligesom... Hvis, hvis, hvis opgaven ligesom... Hvis det er okay, det går lidt langsomt, for eksempel, mm. ikke? Og, mm. Ja, gå men en hus med noget. Have, ja, der, ja, ja. <laughs> jamen, der... Der er en ting, jeg lige gerne vil sige med... Nu ved jeg ikke om jeg... Jeg har jo sendt dig. Ja. Jeg har jo ikke lidt med dig det, men jeg selv dig på. Man kan jo bare lytte til den her podcast og så ja. er alt godt og sådan. Noget, men det kan også, at man har lyst til at kigge i den her bog. Ja. Så jeg har faktisk sendt dig um linket til hvor man kan finde bogen. Nej, jeg har Nej. simpelthen sendt dig filen. Det betyder ikke, det kan lade sig Nå. gøre. Altså, altså den digitale e -bogen. fil for e-bogen, ja. ja. Og det er faktisk jeg har selv udgivet bogen. Det blev ja. træt af de der apropos der med systemer. Det blev træt af de der forlagere, der ja. skrev flere bøger og sådan. noget. Så den her er bare udgivet selv for ja. år tilbage og sådan. Noget. Det betyder også, jeg selv har rettigheden. Så det vil sige, at hvis jeg har lyst til at give den til uh, Legas, lytterne til Flemming uh, podcast, så gør jeg bare det. Og det no. det, jeg gør nu. Så det no. kan man bare, så hvis, du kan, hvis, du kan link det, hvis du kan sende den med uh, det eller kan jeg også, det, kan der. Gøre. det kan jeg da i hvert fald på den ene eller den anden måde helt ja. sikkert finde ud af. Og så vil jeg sige som sådan en, lidt sådan en læsevejledning, at det er rigtigt. Altså, hvis man bare starter, man, skal, man kan godt læse indledningen, men hvis man begynder med, kommer ind i kapitel 1, ja. så kan man godt knække, det er lidt ligesom Bibelen. Ja. Altså, man kan godt være man med, i skabes... med det gamle testament. Ja, hvis man starter med skabelsesberetningen, der er lidt guffi og sådan noget, men når man så begynder at komme over i det der med, og så havde Abraham syv søn, og så lige der her kongerække og alt det så kan man godt gå lidt død i det. Og 617 Moselov. Lige præcis. Så skal man heller springe over til Johannes Evangelium. Og det er lidt samme med den her, at hvis man... Men minder man er sådan en hejlækker... Så siger, lad være med at lade dig slå ud af, at uh, du måske ja. ikke hænger helt med i alt det filosofiske. Jamen, uh, jeg vil sige, start, læs, den, enten, læs bogen. Mm. Man, jeg lige vil sige næsten, læs den baglæns. Mm. Start med kapitel 5. Man kan også starte okay. med kapitel 3. Og okay, man... det er det sidste kapitel. Ja, ja den hedder Man and Woman. Ja. Øh, men man kan også starte med kapitel 3. Det er sådan som, midt i bogen. Som hedder Man. Som hedder Man, ja. øh, det er også der, der begynder at... det letter lidt i som de filosofiske referencer, og så kommer det med sådan nogle okay. historier er jo historier. Om min farfar far og Lars Elstrup og min far og Rambo og ja. hvad er det ellers at goodies? C.K., en af mine favorit stand -up. jeg er jo ingen historie om ham med noget andet. Okay. Så og den altså... og den bog, den øh, får du simpelthen fuldstændig til lytterne. Ja, det er det en julegave han. til lytterne. Ej. Og, øh, på, øh, Ule, bog, hjertet på. tak for, at du tog dig tiden, og hjertet tak for, at du også har hjulpet med til at skrive den uh, bog, som jeg er ved at færdiggøre nu, som uh, ja. har et kapitel omkring den økonomiske fiktion, hvor du virkelig tog dig tid også uh, og, og gav det bedste feedback, jeg overhovedet har fået i min karriere Jamen, som, altså. uh, som forfatter, uh, og det mest grundige. Dejligt. Tak for, at uh, du er den, uh, du er. Tak for, at du er den her venlige bog, som. Uh, som også ligesom er, er, er, er dybere, når først man giver sig i, i kast med at pakke, uh, at pakke mm. gaven op. Og, og, og det kræver noget tålmodighed. Og det er jo sådan set egentlig liv, en uh, nødskal. At du får ikke bare det hele for det er ikke Alt er ikke på face value. Nej. Der er det underliggende. Det er der, skatten den ligger. Og sådan er det <laughs> også med dig, Ole. Og så vil jeg også lige sige her, og tak for det, Flemming. Altså virkelig. Og så inden vi sådan bliver druknet og selv fuldstændig lokal romantik, så vil jeg også sige, at du er flyttet herop. Og som jeg siger til den næste... Jeg siger det stadigvæk, hver gang jeg møder dig. Jeg har stadigvæk ikke få armen ned over, at du kommer herop. Og det er fordi, lige så fantastisk venbrug kan være, og sådan noget, så må vi også være ærlige og sige, at vi kan også være lidt for lukket nogle gange, og vi kan gå og putte med tingene lidt for meget, og vi kan faktisk have nogle skatte eller nogle gaver, så man ikke bliver lukket. De bliver aldrig op. lukket op. Ja. Og, der, og, og der har du bare sådan en noget evne til at vade ind i folk med, til at sige med trasko på. Det ved jeg ikke, men det er sådan noget smarte sneakers. Ja. sko men, men, <laughs> altså, men du får så åbnet ting op og du sætter ting i gang og gør nogle ting, som man som folk kan ikke er dygtige til. Så det er simpelthen bare ligesom det maskuline har brug for det feminine mm. og sådan noget. Så bare, altså... Vindboerne har også brug for noget i og hmm. frækhed og sådan noget der. Så tak for det, Flemming. Okay. Det er sådan bare klasse. Det er pænt du tusind, der er Glædelig jul. Ja, glædelig jul. Og så skal vi tilbage til din dejlige herre, der er kommet. Kole, ja. Ej, der kommer du til noget. Tak for det. Er du ved at tage med hjem? Han sagde mig, jeg kan både vaske og ligge med børnene i senen. Så er det slet jul, og velkommen til Brøndstedets juli-podcast. Her har vi særlige gæster, så kan Brøndegger, der fortæller om Brøndstedets historie, i emner som politik, samfund, demokrati og vip.